Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillag az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon florence összekevertem, összekeverten. Búcsúszható őszi lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha.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 Oly szomorú embernek lenni, és szörnyűek az állathős igék. S a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbeszőtt hitét. S akik még vagytok őrzőn árván, őrzők, vigyázzatok a strázsát. Oh és nem lennék érték mindenféle széle. them. A leszakított Haldokló virág Mint az ötmillió Magyar Akit nem hallanak világ, Mint porba hullott mag Mi többé Nem ered Ha nem vigyázol ránk Olyanok leszünk Mi is Nélküled S bár a lényeget amíg nem éltél, nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk. Mi egy vérből valók mi egy férből valók vagyunk, eljé majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szintval. vajon egyben megyünk úrna elé, borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben? Csak ezt kérdezem, Én s fejem nem szílik dróton forogni. S bármi Csak úgy távlatilag, Szemre vételezem azt, hogy az mit. Hüred éjszakról némi éjszaki fénye De belenyúlhat a ruszmedve medve És a germánság ma már fénybeli tény, Csak a telkemés házam akarja. No, de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonoság, és közben távol róla a jövő szelei, csak az alvadó vér szagod hozzá. Midőn szél támad, égbe fúr be az orrajon, merre van szélnek forrása? És a méltóság, amivel szavazol, elönt úgy, mint a hébert az árja. Egy választás be sorsdöntő, mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elrontott te már magyar szavazó, Tőled úgy félek, hogy elrontott-e, már magyar szavazó. Vajon mit hoz majd az a fényteli nap, mi népünk majd szint valami villám? politikba bezárt szavazatjaival félő, hogy hideg észiszeg aztán. Jöhet éjszakról némi éjszaki fény, de belenyhulhat a russz medve mancsak, és a fuldokló európai kéznetán végleges mélybe ragadja. Egész országunk, amely dróton forog, és nem bajlik, -e a marra, pedig több vas kéne, a tűz a ha már védtelen nép, aki tartja. No de mely vas lesz az a tűzbeli vas, kérdem, ha népünk nagy hirtelen szint hal. Vajon mely egyben megyünk úrna elé, politikba szárt éj, Egy választás, mely sors döntő, mert vissza nem vonható.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 Jó reggelt! Ma 2022. május 25-e van szerda. Négy perccel múlott reggel, 7 óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János. 14 éven a nem felette és a korlátozottan, igen korlátozott mértében ajánlott műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. is. néhány éve egy árbockos vizionáltam magam, és beképzeltségemben, vagy naivitásomban, C megfelelő rész aláhúzandó, azt képzeltem, hogy jelentek önöknek. A szónak abban az értelmében, hogy a szemük leszek a szemük helyett, a fülük leszek a fülük helyett, a tapintásuk leszek a tapintásuk helyett, eszük leszek az eszük helyet, és nem azért, mert önök esztelenek, hanem azért, mert mással foglalkoznak, más néznek, mást hallgatnak, más tapintanak, én pedig a figyelmüket valami olyasmire, amire szerintem nem figyelnek előképpen oda, vagy egyáltalán nem figyelnek oda, de odafigyelnek, de nem úgy, ahogy én szeretném, és így tovább, és így tovább, itagdása, enszóan. van. <Színt> Egy éjszakai műsort cseréltem 2020 helyett 2000 októberében nem tudom miért mondok mindig 2020-at múltkor is egy baráti beszélgetésben 2020-at mondtam 2000 helyett 2000 októberében egy éjszakai műsort cseréltem nappalira függetle attól, hogy 2000 szeptemberében én még bőven készítettem vagy ott voltam a Kalipszó 873 stábjában és készítettem egészen más jellegű műsorokat mint amilyenek voltak egyébként az ennyi című műsorok, vagy műsor. Elkezdődött a kejfejancsi periódusaból, amikor 2000 októberében, október legelején, és ráhangolódtam a politikára, amiről én azt képzeltem, hogy az egy képregény lesz majd, amelyet folyamatosan rajzolhatok. Egyébként e, e, nem tudok rajzolni illetve nem is az, hogy rajzolhatok, hanem maga a politika megrajzol egy képregényt napról napra. E, én annak egy dramaturgiaképpen levonatokat, kivonatokat készítek önöknek erről, e, és részint eljátszom ezeket, részint megbeszélünk róla nap mint nap. Néhány hét-néhány hónap kihagyásával gyakorlatilag ez zajlik, közel 22 éve, Jézus Mária. Hozzátéve, hogy ez olyan nagyon nem volt ellenemre. A munkában találtam meg azt a kapaszkodót, ami korábban máshol volt, vagy máshol nem volt, görcsösen kapaszkodtam belé, mint ahogy görcsösen ragaszkodtam önökhöz, mert azt gondoltam, hogy önök nélkül nincs élet, mint ahogy nincsen szolgáltató, média szolgáltató nélkül élet, és azt nem mondom, hogy kidobott idő volt, de minden esetre mérhetetlen időt, energiát szenteltem annak, hogy én ezt a képregényt megrajzoljam, vagy kontúrokat rajzoljak, vagy satirozzam, és egy létező képregényt átváltoztassak, hogy aztán nap mint nap beszélhessünk róla. Nagyjából, hangsúlyozom, nagyjából abban a reményben, hogy ez mindannyiunk jobbulására, okulására szolgál, miközben azt a tévhitet osztottam, szoroztam, és Vontam ki, meg rész aláhuzandó, hogy közben én az életre nevelem őke, önöket, vagy ha nem is az életre nevelem, de azt hangoztattam, hogy élni kell, miközben maga a műsor az életnek egy meglehetősen szűkszeletét választotta, és hogy ezzel egyébként alapul, alapot szolgáltatott-e arra, hogy azt mondjam, hogy a műsorom az életről szól, bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. Kérdezhetik azt, hogy sok beszédnek sok az alja, meg milyen szántó gondolatok, mivel akarok előrukkolni. Az igényt a világán nem kérdezi senki sem egyébként. 06171242, ma 2022, május 25-e szerda, van a pontos idő, 9 perccel múlva reggel 7 óra. 12-13 fok van, ma nem esik, és nagy valószínűséggel ennek meg lesz a duplája is, mármint a hőmérsékletnek. És még annyi közlendőn van, hogy tavasz van, nagy valószínűséggel sütni fog a nap, és hamarabb fog kisütni, mint tegnap, amikor valamikor, de nem emlékszem rá, pontosan talán 11 óra után mutatta meg magát. Nincs. Nincs. Kedves esemes, S közben ott van a lényük erre, A Magyarország című Dalikkel majd nagyjából eljutni, illetve nem nagyjából fél nyolc, illetve 7 óra 32-re, amikor is kapcsolom őknek Márkizai Pétert. És a Márkizai Péterrel folytatott beszélgetés után lehet, hogy még lesz egy levezető szakasz, de könnyen lehetséges függő, hogy nem azt mondom a végeztével, hogy köszönöm minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, hogyha nem ez az utolsó holnap, hat után, de hét előtt találkozunk. Nagyjából így fejeződik be minden műsor. Ugye ez ilyenkor alapvetően azért van, mert kíváncsi vagyok az önök reflexióira, van bennem egy vágy, mint nagy valószínűséggel a színészeknél, hogy akkor az előadás végén tapsolnak. Független attól, hogy én például azon néző közé tartozom, aki egyáltalán nem mindig tapsol előadás végén, és ez nem azért van, mert nem tetszik, hanem valahogy a tapsolást nem gondolom ingerenciának, miközben lehetséges, hogy ezzel hiányérzetet okozok nemcsak a mellettem levőknek, hanem azoknak is, akik voltak a színpadon, mert hogy ezzel fejezném ki én azt, amit egyébként önöknél a telefonálásban várok el. Meg a pér, a a minden be, a volt egy sikeres kitelepülés a Kejfei Ancsinak, nem készült műsor de egy igazi. Jó reggelt! Jó reggelt, Palgóta József vagyok. Én megfogalmaztam már magamban többször is ezt, amit most elmondtál, amielőtt hallottam volna tőled, hogy így bemutatod a világot, mindig egy van hamarabb, mint hogy én meglátom, és ez régen megszakadt nekem. 2002 körül emlékszem, hogy elkezdtem hallgatni a műsorodat, aztán sokáig nem tudtam reggel lenni a műsorban, mert mindig más dolgom volt, hogy a világ minden táját. Most újra elkezdtem tudni így élni, és nagyon jó visszatérni ebbe. És hogy valahogy úgy, úgy alapozod meg az embernek egy napját, hogy megmondod, mi volt tegnap, amit esetleg én elkerültem, és mindent tudok róla. Nagyon-nagyon várom, hogy megint a műsorodban mit fogsz találni, ez nagyon fontos van értelme is az életnek így. Hát remélhetőleg nélküle is, de Palkuda József telefonja a legjobbkor jött, mert most egy nagy részt átugrom. Tegnap valamelyik kűrút, valamelyik vendéglátóipari egységében voltunk, ahonnan egyébként a közeljövőben jelentkezne bizonyos napokon a Kejfej és a szomszédos pizzériából ketten is átjöttek, és nem tudták egyébként, hogy miért vagyunk ott, és mondták, hogy nem tudom, 5-10-15 éve hallgatnak engem, mondták nagyjából 40 éves emberek, ami azt jelenti, hogy hát ha a babakocsiban nem, de majdnem a babakocsi után elkezdtek engem hallgatni, most már nézhetnek is. És um, ez egy hosszú történet, uh, megpróbálom dióhéjban elmesélni, a dióhéj, ez mondjuk jelentene másfél percet, nem tudom, hogy másfél percbe bele tudom-e sűríteni, de valamiért mint a karinti féle a világ legbutább kisgyereke aki ugye fölmászik a domb tetejére és aztán az anyukájától megkérdezi, hogy fent van és amikor az anyukája azt mondja, hogy fent van akkor éli meg azt, hogy ő valójában tényleg fent van a dom tetején Valamilyen tevékenységet nekem mindig kellett folytatom annak érdekében, hogy érzékelni tudjam, hogy élek, és hogy érzékelni tudjam azt, hogy megkülönböztethető vagyok másoktól az, hogy megkülönböztethető vagyok másoktól, hogy egyáltalán személyemre felfigyeljenek, ez nagy valószínűséggel a neveltetésemmel van összefüggésben, és a neveltetésemmel úgy és ez egy alapigasság, hogy a szüleim egyáltalán nem akartak rosszul nevelni, de mégis valahogy azt váltották ki belőlem hogy nekem a szimpla létezés, tehát hogy megyek az utcán, az nem melegendő, valahogy fel akarom hívni magamra a figyelmet. A minden pillanatában az életnek úgy, hogy valaki azt mondja, hogy fenn vagy kisfém a domb tetején, miközben az ember nem mindig a domb tetején volt fönn. Azt gondolt, hogy a legjobban tud szavalni, a legjobban tud énekelni, a legszebb orra neki van, és őt tud a legjobban Fogalmam is. De egyáltalán mindenben a legjobb, de ha nem is a legjobb, de valamilyen módon más, mint a többiek, hogy állandóan figyelve egyen rá, mert valamilyen tévképzettől eltöltve azt gondoltam, hogyha nem figyelnek föl rám, hogyha nem néznek rám, ha nem vesznek észre, az nem azt jelenti, hogy semmilyen vagyok, hanem azt jelenti, hogy nem is vagyok. Egyáltalán nem létezem. 48 És hát ehhez a médiában való jelenlét elég jó alapot biztosított, és aztán igyekeztem ennek minden, mindent megragadni arra, hogy ebből a lehetőséggel éljek, lehetőség, eléjek, lehetőség vissza. Ezt értem meg tegnap ott a körutomban. Nem emlékszem, hogy a csak úgy eljátszotta azt a szomorú rapszódiát. Hosszú ideje van bennem a változtatás szándék, a változtatás szándék az emberben a legkülönbözőbb dologból adódhat, vagy bát, születhetnek ilyen gondolatok bennem. Alapvetően két ok miatt született, az egyik a 168 órában betört, bekületkezett effektív változások miatt, amelyek anyagi és struktúrális vonatkozások egyaránt voltak, és amelyek nem változtattak azon a tényen, hogy 2000 20 decemberében milyen nagy jelentőségű volt, amikor nekem segítőkezet nyújtottak, de ez a segítő kéz ez most egy kicsit hátrébb nyúlt, és az embernek ezt a hátrébb nyúlást valahogyan vagy erre a hátrébb nyúlásra valahogyan reagálnia kellett, és a változtatási szándék nálam gyakorlatilag ez a reagálás. A reagálás kettős vonatkozású, vagy két dologban éltem meg, és ezt most megosztom Önökkel, az egyik egy műsor ö, struktúra és egy műsor jellegváltoztatást, amihez egyébként egy helyszínváltoztatást is képzeltem, menet közben az áruház is, a bútoráruház is visszajelzett, nem tudom, hogy nem késő, nem, mert most a hátralájából rövid időben ugye összesen 5 hétről van szó emlékezetem szerint, és az ötödik hétben már benne vagyunk, tehát teljes hét már csak négy hét van, uh, nem biztos, hogy sor kerül, de a helyszínváltoztatás is ezt a célt szolgálja, de önmagában az, hogyha az ember másféleképpen fésüli a haját, attól még önmagában ő maga nem változik, az, hogy egyáltalán változzon, arra a belső igénye nagyobb, mint amit egyébként meg tud valósítani, mert az ember nem tud kedden jelenni, szerdán pedig egészen más is, Sok azt mondják, hogy te hogy milyen más vagy, szerepeket lehet játszani, de a szerepjátszásban én nem szeretnék a legjobbak közé tartozni. 3 percen múlott 418. A másik pedig a, a témaválasztás. Nagy valószínűséggel a hátralévő hetek úgy alakulnak, hogy a hétfőket szerda, valamint a csütörtök és a péntek nem csak helyszínben, ez még kiderül, de struktúrájában alapvetően változik, és a mai szerda lesz az utolsó közéleti szerda. Könnyen lehetséges, hogy kihívás lesz majd az, hogy valami történik, és én egy hosszabb beszélgetést folytassak politikusokkal, de ettől megpróbálom mentesíteni a műsort, és aztán június utolsó heteiben már egy másik helyszínen egészen más jellegű műsort szeretnék készíteni, Amiet egyébként csináltam régebben, de az nagyon régen volt, és nem is biztos, hogy mindenki emlékszik rá, és nem is azokat akarom felelebeníteni. Nem régen beszélt a Kadarkainak a Friderikus arról a műsorunkról, aminek az volt a címe, hogy terasz, és ültünk az Annapresszóba, szobat délutánon, ként olyan nagyon sok alkalommal, sajnos nem, és egy Truman Capote novellának a magyarított változatát valósítottuk. Megjöttek, mentek emberek előttünk, és ami eszünkbe jutott róluk, arról beszéltünk. És ez nagyon fontos. Mert amit akartam én önöknek mondani, az az, hogy ma is én negyedötkor keltem. Gyakorlatilag én mindig abból éltem, hogy ami velem történt, azt megfogalmaztam másnap abban a hiszemben, vagy abban a hitben, hogy ez másokat is érdekel és tudnak valamit kezdeni vele. Azok az interjúk, amelyeket én készítek, azok mérhetetlen mennyiségű papírt, mérhetetlen mennyiségű tintát, tintapatront igényelnek, mérhetetlen mennyiségű felkészülést, és mérhetetlen mennyiségű időt és energiát, amelyet óhatatlanul máshonnan vonnak el az élet egy bizonyos részétől feltétlenül. Az elmúlt időben Covid ide, Covid oda, Covid miatt, vagy attól függetlenül, én végül is végig dolgoztam ezt a covid nem volt home office, vagy az egész életemet home ban élem, vagy egy részét, vagy, mondjuk, vagy inkább egy részét. Szóval és tett el, hogy egy ilyen stúdió és a lakásom közötti tengelyben éltem, e, emberekkel legfelébb akkor találkoztam, ha kiszálltam az autóból, vagy elhagytam az otthonomat, vagy eljöttem innen, de nem nagyon. E, a tegnap előtti álmatlan éjszakámat egyebek között az okozta, hogy egy komoly félelem volt bennem, mint hajdan volt versenybiciklistának, hogyha biciklire szállok, fog e tudni biciklizni? Ha egy másik jellegű műsort készítek, fog e tudni ahhoz riportalanyokat találni? fog e tudni másról beszélgetni velük? Nem telefonon, hogyha nem telefonálnak és csak zene szól. Egy másik helyszínen. És a tegnapi nap egy hihetetlen élmény sorozatot hozott leraktam az autómat a Margit Hídnál és hatos villamossal közlekedtem. Többször, mert vissza kellett jönnöm a stúdióba, mert valami itt maradt. És ahányszor felszálltam a hatos villamosra, de lehet, hogy négyes volt, nem, nem néztem. Uh, annyiszor találkoztam ott valamilyen ismerőssel, vagy leszólítottam valakit, uh, Ebben valamikor hihetetlen tapasztalatot szereztem, miközben egy visszafogott pali voltam, és egy, egy szemérmes pali, de ezzel együtt képes voltam leszorítani embereket, néha nőket is, akikkel aztán később párkapcsolatban bonyolultam. Mindenkivel bonyolultam, valamiben sohasem sikerült valami sík terepet kialakítanom. Találkoztam zenésszel, építésszel, politológussal, Mindegyiktől elkértem a telefonszámát, mindegyiktől megkérdeztem, hogyha ha egyébként ott a környéken lenne egy reggeli műsor, akkor eljönné nekem vendégnek. Volt, aki mindjárt igent mondott, miközben a felesége aggódott, hogy én egy porszívó ügynök vagyok, mert nem ismert, és nem nagyon szereti, hogyha a férjét vadidegenek leszólítják a villamoson, és attól tartott, hogy én egy biztosítást akarok rájussózni, vagy pénzt akarok kérni, vagy el akarok adni neki egy porszívót, miközben erre nincs szükségük. Aztán azt mondta az illető, hogy én nem mosolyogtam eléggé ami lehetséges, de én mégis ezt az idegenkedést nem a mosolytal arcomban magyaráztam, de utána mindjárt egy képszmájlingot vágtam, hogy meggyőzem arról, hogy a szendékaim nem esek. A jövő héten még biztos, hogy nem lesz ez a műsor, de az azt követő hetekben előállok ezzel, és egyáltalán nem biztos, hogy nem szeretné bizonyos szempontból, vagy bizonyos mértékig ennél is maradni, már csak azért is, hogy kimozduljak ebből a lakásom és a stúdióban lévő, adódó eh, adódó tengeiből. Köszönöm arra, hogy én arról tartok önöknek előadást, hogy élni kell. Reggel meghallgattam Szőlősi Györgyit, amiben az a legjobb, hogy tegnap este háttértelevíziózásként ugyanezt már láttam az ATV egyenes beszédében, és akkor is untam, ma is untam, és hogy magyarázatot kellett volna magamnak adni, hogy akkor tegnap miért televízióztam, ma pedig az autóban miért ezt hallgatom. Oké, a böcskeit nem hallottam. Holnap és holnap után politikusokkal és közéleti emberekkel fogok beszélgetni ráadásul a csütörtökök 720-tól 740-ig egy új szereplővel is kiegészülnek, a budapesti vagy a fővárosi közgyűlés Fidesz frakciójának új vezetője leigazolt a műsoromhoz a hátralebb időben, és Vintermantel Zsolt ismét a műsorom vendége lesz. Holnap tehát Wintermantel Zsolt, Hajnal, Miklós Gyorgevics, Benedek Holnap még nélkülöznünk kell Füriés Balást, aki nagy valószínűséggel a jövő héten lesz. Majd kisambrus, majd egyébként fővárosi közgyűlés van, így aztán majd háttértelevíziózásként meg kell hallgatnom a fővárosi közgyűlés ülését, hiszen annak a tudása nélkül hogyan tudnék holnap beszélgetni Wintermantel Zsolta vagy Kisambrussal. De ezt a televíziózás és ezt a háttér. E, rádiózást ezt az elkövetkező időszakban, is nem csupán akkor, amikor nyári szünet lesz, megpróbálom háttérbe szorítani, és mást az előtérbe vonni. Hát ezt akartam elmondani, 2 óra 24 perc van, be is fejeztem, van nagyjából 8 percünk, abban töltjük, amivel akarják, beleért, hogyha nem akarnak telefonálni, akkor nem telefonálnak, ha akarnak telefonálni, és bármilyen módon kapcsolódni ahhoz, amit elmondtam, tegyék, míg azt hozzá kell tennem, hogy miután a strukturális változások a 168 órában egy bizonyos pénztelenséget is okoztak, akik meglátják a műsoromban a piaci szegmenset, akár reklámok szintjén, akár Uh, úgy gondolják, hogy egy-egy napot örökbe fogadnak. azok június hónap folyamán a hétfőket, a keddeket és a szerdákat, két vagy három hétfő, két vagy három, kett, két vagy három szerdáról van szó, egy bizonyos összegért, vagy a fölött örökbe fogadhatják, ennek az összegét most nem mondanám, ez egy összámjegyű összeg lesz, nem egyessel az elején, de nem is négyessel, a többit nagyjából el tudják képzelni, őszintén kíváncsi vagyok, hogy a a leginkább mondjuk, vegyük azt, hogy 10 ilyen nap lesz, bár tíz nem tud lenni, mert háromszor 3 három, de megint egy képtelenség, hogy ebből a 10 napból egyébként hányat fogadnak örökbe, és ez az összeg egyébként, bár mennyire hihetetlen, alapvetően nem engem fog életni, hanem azt a háttérstábot, akik ezt a kitelepülést lehetővé teszik. 061-712-42, bármilyen témában figyelek, ha van mire. Se katona, se rendőr, az nem leszek De igazán jó, jó leszek Hogyha megmaradhatok mellette De ha megkérde, hogy mit akarok még S hogy minek ez a dal Én azt mondom, ez a dal a s valamit mondani akar Azt, azt, hogy Mindent megtennék, hogy ja. egy kicsit szeres, Én bóhóc leszek, vagy bóhóc maradok, és sírok, hogy egy kicsit neves. Mindent megtennék, hogy egy kicsit szeress. Hogy biztos, hogy ringos, és sokat nem. 06171242. Kicsit szeres. Senki? Csak ha szavazni kell, hogy a világ legjobb dolga a magyarnak lenni, akkor telefonálnak? Nyilvánvalóan a legjobb dolog. Néha nem a legjobb dolog, de tendenciáját tekintve a legjobb dolog. Hiszen ez a lehető világok legjobbika. Az volt, az lesz, az aranybulla óta. Talán már előtte is egy levédiában is az volt-e valaki elmesélhetné. 061-712-42. Figyelek, Után, ha úgy döntök. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem a mai lesz az utolsó, akkor holnap találkozunk, 6 után, de még hét előtt. Holnap betelefonálásra 6.51 és 7.20 valamint 8, 30 és 9 óra között lesz lehetőségük. Két pedig nagy valószínűséggel, a Horvács Csabával való interjú vagy beszélgetés után voltam, veszem a nem létező alapomat, és aztán jön a kétfél szerda, amely még nem egy ás, másik helyszínen, de egyre régebbi otthon politikus interjú, és köszöneti szereké, interjúi nélkül zajlanak ég, majd. Fent a kétfél két szerdát. De az, előtte, az még gondébb van. 06171242 először. Gyűjtsék a pénzt, mert szeretném, hogyha a hétfőket, a kedteket és a szerdákat önök befogadnák, és cserébe valamit kérhetnek. Jó hír, hogy június 7-e előtt erre nem kerül sor. Június 13-án nagyon messzi, hogy jöttem, mert lesz az akvárium portlokájában, ez egy hétfői napestet például, de ez még nagyon jót van, hiszen a csak május 25-ig ebben. 061-712-42 nem is a a de ha nem jössz rá, bárhatsz a sír Tegnap tudtad, de már a új kell Mert a hopp este épp a dolgok szélére éljek Miért várok, miért félünk? Nem tudom. Miért merenjek, ennyit a válaszom? Magyarország Magyarország Magyarország 061-712-42 Senki többet? 11242 senki többet. meghívod? János János meghívod. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Rég nem láttam. Igen. Nem jó szívvel fogok ehhez a beszélgetéshez. Hallgatom. Beszélgetünk, úgyhogy nem... Eltekintennék a klasszikus interjú szituációtól, mint hogy eltekintek szívesen attól, hogy sablomondatokat mondjon ön, vagy akár én. Itt van előttem 2021. augusztus 6-a Siófok. Ez nem a Róna-Jegon 500 című műsora, de eszébe jut erről bármi. 2021. augusztus 6 Siófok. Hát biztos, vagyok benne, hogy a Balaton... Környékén volt egy előválasztási fórumunk, tehát biztos az lehet, csak erre tudok gondolni. Nem? Nem. Mondok egy másik dátumot, öt nappal ezelőtt, az 20-a. Két időpont között sok minden történt. Márkizai Péter az Újvilág néppárt frakciójába ülne be 2022-ben. Megvan, igen. A Pálánkás József és Karácsony Gergelye sajtótájédoztatónk, igen. igen. E és öt nappal ezelőtt az Új Világ Néppárt 2022. május 19-én megtartotta éves közgyűlését, tehát hat nappal ezelőtt, amelyen elfogadta az előző év pénzügyi beszámolóját, értékelte az országgyűlési választások nyomán kialakult helyzetet, és elfogadta a párt jogutód nélküli feloszlatásáról szóló elnöki előterjesztést. Ha ennek a tengejében nézzük e, az időt és az ön személyét, 6- a ön az Új Világnéppárt frakciójába ülne be 2022-ben, és május 19-én, amikor a párti jogutód nélküli feloszlatásáról szóló elnöki előterjesztést fogadtak el, akkor mi jut az eszébe? Mit osztana meg velem a nézőkkel és a hallgatókkal? Hát hogyha az Újvilág néppártnak a viszonylag rövid történetéről beszélünk ugye egy évet élt és működött Pálinkás József vezetésével és Pálinkás József előválasztási jelöltségével, akkor nyilván ez egy így visszatekintve talán sikertlen vagy kevésé sikeres párt volt. Többen léptek be az én biztatásomra, hiszen mi szerettünk volna ebből a pártból és Gémesi Györgynek az új kezdet pártjából egy új konzervatív pártot alapítani. Azóta sok minden történt. Elsősorban április harmadikán egy akkora vereség volt, ami nagyon sokaknak elvette a kedvét mindentől is. Tehát nyilván ez az egyik legfőbb oka ennek a mindentől a is, ott ha van egy gondolatjel, a mindentől is, az mit jelent? Hát ugye nagyon nehéz a politikai cselekvésnek értelmes célokat találni az április harmadikai vereség után, ebben a mai magyar közéletben. Április harmadikán ugyanis nem csak az derült ki, hogy nekünk nem sikerült az összefogással leváltanunk hazánk ezer éves történelmének a kormányát, hanem az is, hogy ez a kormány már nem leváltható, hogy nem lesz demokratikus választás belátható időn belül hagyományos parlamenti politizálásnak, pártpolitizálásnak, Ebben az értelemben a demokráciákban megszokott módon nincs értelme, nem lehet célja. Tehát nyilván egy viszonylag lehangoló eredmény született, amiből leginkább arra következtettek sokan, én magam is, hogy teljesen új utakat kell találni. Ezért mi sem ellenzékről beszéltünk azóta, hanem ellenállásról. Én azt szoktam mondani, hogy 89-ből, amikor vártuk a rendszerváltást, visszazuhantunk 1970-ben, amikor nem láttuk a kiutat egy rendszerből. Attól még az a rendszer meg fog bukni, de nem. Tehát mondjuk nem négy év múlva, ahogy Juhás... Azt kérdezem történt. öntől, mert ugye ezeket a mondatokat ismerem, ha gondolja, ön helyet is elmondom. Hogy... Van-e az életében, akár a magánéletét illetően, akár nem a magánéletét tekintve, egy április 3-ának megfelelő nap? Nincs. Nincs. Azt hiszem, hogy ez a nap az elég egyedülálló. Én négy évemet rátettem a politizálásra. De és... e, e, oké, rendben van, ezek a szokványos mondatai. Azt kérdezem Igen. öntől. Nem akarom kihozni a sodrából, tényleg beszélgetek. Uh, és abban álltatom magam, hogy azon kívül, hogy szeretném, hogy akik nézik ezt, azok élvezzék. Uh, jót is akarok önnek a szónak abban az értelmében, hogy nekem az az érzésem, mintha gödörben lenne. Uh, mm. És ez a gödör, ez összefüggésben van április harmadikával, de ez a gödör, ez nem csak április harmadikával van az ön esetében összefüggésben. Tehát azt kérdezem öntől, mint egy felnőtt embertől, és most eltekintek attól, hogy politikus, mindentől eltekintek. Azt kérdezem öntől, hogy egy felnőtt ember, aki nemrég ünnepelte a születésnapját, és már gyereknek nem mondható, mivel magyarázza az, hogy van egy nap, amely ennyire átírja a gondolkodását, a világról alkotott képét, illetően egy bizonyos szegmensben mindenféleképpen, hiszen ha egy felnőtt embert veszek figyelembe, aki a körülményekkel előtte is azért inkább tisztában volt semmint az ellenkezője, ilyen meglepetés se a politikában, se a magánéletében, se a munkájában, ha asztalos, elvileg nem érhetné. Gyakorlatilag mégis bekövetkezett. Miért? Nem tudom, János, mondja el nekem. Nem tudom. Én nem tudom a választ. Tudja, ez olyan dolog, mintha lenneke, nekem lenne egy barátom, és április 3-án kiderülne róla valami, ami alapvetően megváltoztatná a róla alkotott képemet, és azóta is azon gondolkodom, hogy, hogy ez hogy történhetett. Igen, ilyen is előfordul, János. Az Mi az, az, az? az? Tehát, hogy mondjam, uh, és... Ha közhelyes akarnék lenni, akkor visszamegyek a Moldovához. Ez a gondoltam, gondoltam, nem gondoltam. De Emlőja. ez az április harmadika, a nem gondoltam, ezt, ezt tudná vázolni? Nem azokkal a mondatokkal, amelyeket egyébként eddig már elmondott, mert azokat ismerem. Igen, nem, azt nem ígérem, hogy újat fogok mondani, de az április harmadikán azt el tudtuk képzelni, és azt gondolom, hogy az a mi kutatási eredményeink alapján is benne volt, a pakliban, hogy kis többséget kap a Fidesz az, az országgyűlésben, hogy elveszítünk ellenzékének gondolt körzeteket, de nem azt, hogy mindet. Át, azt értsem te... meg, hogy én azt érzékelem, mintha miket el, el akarnánk menni helyről Székesfehérvárra. És mennénk, mennénk, mennénk, és nem elég, hogy Székesfehérváron nem ébredünk, hanem nagyon sok gyaloglás után húdmezővásárhelyen találnánk magunkat, és akkor azt kérdeznénk egymástól, hogy hova is mentünk mit hónapokon keresztül. Rossz a példa. De én mégis, én, égetett, én most nem, tehát én azt kérdezem, hogy hogy, hogy, hogy lehetett ekkorát éget. tévedni. Igen, igen, jó a példa. Jó a példa. E, nem, e, igen, ez, ez volt a csalódás számomra. De hogyton, a... hogy tudott ön ekkorát, és felejts el a közveleménykutatásokat, ön egy felnőtt ember, mm. önnek nem kell közveleménykutatás azzal kapcsolatban, hogy reális helyzetértékelése legyen. Részletek nyilvánvalóan jönnek, nem tud vért venni, nem tudja megmondani, hogy milyen a vastartalma a vérének, vagy nem tudom micsoda, de az, hogy milyen a közérzete, azt érzékeli azért, nagy valószínűség el, ha nagyon jól érzi magát, kicsi a valószínűsége, hogy a vérképe valami egészen más mutasson. Hogyan történhetett, hogy április negyedike, az április harmadika után szervesen jött, mégis ön másképpen ébredt, mint április másodikáról harmadikára. Hogy lehet ez? E, majd a kérdés biztos ki fogja bontani, János, de e, nyilván az a... Mit látott a... rosszul? Tehát egész egyszerűen hogy tudtunk hódmezővásárhelyen sétálni, miközben Székesfehérvárra akartunk menni? Hát nyilván az ember ilyen sok tévedés és csalódásnak ki van téve, nem kérdéses. Azt a mértéket, ahogy a Fidesz propagandája tudja átfesteni a valóságot, azt de nem a Fideszre vagyok kíváncsi, én önre vagyok kíváncsi. Én, nyilván én, ja, hát azt nem tudom, hogy én mire gondol most akkor ebben a pillanatban. Én, az én csalódásomat az okozta például a Húdműzővásárhelyen is, ahol több ezerrel több szavazatot szereztem, még kettő és fél évvel ezelőtt, mint a Fideszes ellenfelem most pedig Lázár gyakorlatlag gyakorlatilag annyit. Ezt nagyon rosszul éltem meg, azt gondolom, hogy ez, mert az egész országban, hogy mondjam, tehát mindöket máshol az egy, az egy dolog. De, vagy például az, hogy a cigányságnak a nagyon nagy része itt is ellenem szavazott. És ezt lehet bármivel magyarázni húsosztogatással, meg propagandával, de nyilván ez egy nagyon-nagyon negatív tapasztalat volt. Szóval igen, ez biztosan kiávrált. Az április harmadikai szemben. eredmény az egyik napról a másikra azt tudta kiváltani önből, hogy azt mondja, és ma is azt mondja, hogy a Fidesz demokratikus úton nem lehet leváltani. Nem, ezt előtte is mondtam, János. Ezt előtte is mondtam. Bármikor megkérdezték, azt mondják, hogy ha, ha elveszítem a választást, akkor, akkor el, elismeri az eredményeket. Mondtam, hogy mármint, hogy demokratikus volt a választás. Mondtam, hogy akkor sem fogom elismerni a demokratikusnak, ha megnyerjük. Tehát azt pontosan tudtuk, hogy... De mégis szó... ott volt a fejében a lehetőség. A lehetőség ott volt, de az, hogy ez egy demokratikus választás volt, annak a lehetősége már nagyon régen nincsen meg. Tehát mi tisztában voltunk azzal, hogy a pálya az nagyon a Fidesznek kedvez, hogy nem tisztességes és nem tiszta a választás. Ezekkel mind tisztában voltunk, de egyrészt azt gondoltuk, hogy van egy hangyányi esély, egy, egy csoda, betört, megtörténhet, amiben nagyon bíztunk. Másrészt nyilván ennek az ellentéte következett be, azaz a Fidesz propagandája olyan mértékben működött, amire még ők se számítottak, Orbán Viktornak az arcát kell megnézni aznap reggel, hát nem bírt még mosolyogni se, vagy a Fideszes elemzőket egész nap, akik azt bizonygatták, hogy nem is kell a kétharmad. Tehát senki nem várta, hogy a Fidesznek kétharmada lesz, minket is meglepett. Tehát egyszerűen egy, egy, a Fidesz meglepetésére is nagyon jól működő propaganda, Rogán Antal mennybe ment a kormányban, az ő képességeit dicsérték, a lyuktalma is megvan a kormányban, tehát Nyilván az, az a fajta, azt mondom, hogy Göbbelsz megirigyelné Rogánont a képességeit és lehetőségeit a befolyásolás, népbutítás, hazug propaganda tekintetében. Ez rendkívül elszomorító volt, és igen, ez meglepett. Ugye a módszerek... E a propagandában azok régiek, a Göbbelsz emlegetése nem először történik Rogán kapcsolatban de ez egy helytálló, mindig Göbbelszhez kell hasonlítani Rogán Antalt? A propagandát? Igen. Persze. Hát ez egy műfaj, aminek vannak nagy nemzetközi művelői. Nyilván Arthur Finkelstein, a Fidesz tanácsadója, az szintén egy kiemelkedő tehetség volt. Nemzetközileg is nagyon sokan alkalmazták, és sajnos nem hogy legalább annyira hírhet, mint híres. Ezeket a módszereket onnan sajátították el. De most nem tudom, mennyit fogunk a műsoridőből a kesergésről vagy a negatívról beszélgetni, de azt azért hadd el, hogy vannak eredményei is ennek a kampánynak. Tehát bár a 3-án én is arra következtetésre jutottam, hogy nem csak, hogy nem jogállam, hogy egy pártállamban élünk, de a leválthatóságában is megrendült a bizalmam. Ezzel együtt Az gondolom, hogy az el, Ugye 5 kétharmados győzelmet aratott a Fidesz az választáson, tehát nem ez volt az első, de az öt eredmény közül talán ez volt az, ahol egyedül félnie kellett látható, megint csak Orbán arcán láttuk a félelmet, a fideszes ismerősöktől hallottuk, láttuk a fideszes vezetőkön, iskoligazgatókon a félelmet, tehát hogy ők tényleg most először benne volt a pakliban, hogy legyőzzük őket. Orbán bebiztosította a koncesziókat, a legfőbb ügyészt még kétharmaddal leválthatatlanná tette, a Karas Mónikát az a médiatanásnak új vezetőt nevezett, ki még a választások előtt pedig utána kellett volna. Tehát látszott, hogy, és ez egy jó hír, azt hiszem Tóka Gábor mondta itt a Mártély találkozónkon, amikor a Kossuth Körök vezetőjével beszéltünk, hogy az látszott, hogy Orbán készült arra, hogy ha szükséges, ő át fogja adni a hatalmat. Hogy sokan azt gondolták, hogy Orbán nem adná át a hatalmat akkor sem, ha elveszíti a választást, de hát ezek az elővidázatossági lépések arra utaltak, hogy Orbán hajlandó lett volna átadni a hatalmat. Tehát nézzük a jó oldalát, de legfőképpen azt, hogy az öt 2 3 közül ez a legutóbbi az, amikor az ellenzék a legmesszebb jutott, hogy az a recept, amit négy évvel ezelőtt én kitűztem, eszközök, pénz, hatalom, párt, minden nélkül, egy egyszerű magánemberként, mint bárki más, hogyha föl kell az ágyból ma reggel és szétnéz. Én négy évvel ezelőtt ilyen eszköztelenül, reménytelenül indítottam el egy projektet, és eljutottunk odáig, hogy április másodikán volt egy, egy közös ellenzék, közös program, közös lista, 106 közös jelölt előválasztással kiválasztva, mind a 106 körzetnek a 10.000 szavazókörzetében önkéntesek, akik fidelték a választásokat szavazatszámlálóként, három roma képviselő a jelöltjeink között, és szóval ha, ha azt nézzük, hogy mit sikerült négy év alatt elérni, hogy ez a recept nem működött, az csalódás, de az, hogy ezt föl tudtuk egyáltalán építeni, és először egy ennyire komoly fenegetést intéztünk Orbán Viktor hatam ellen, az azért egy, én személy szerint azt gondolom, hogy az egy, az egy teljesítmény volt, úgyhogy mondom, nem, nem tagadva a felelősségemet, nem tagadva a hibákat, amit elkövetünk. De ez, ez semmiből jövő négy év alatt idáig eljutni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly eredmény volt, még ha nem is lett sikeres. Nem keselgek, és nem a negatívumokat keresem, én beszélgetek önnel, a de, de hogy kivételesen egy rövid kérdést tegyek föl, oké, okay, rendben van, jó volt a recept, de a puding próbálja, nem az evés? Te és ezért a, még egyszer mondom volt egy, én nekem ez volt a csalódás, tehát, hogy ö, nagyjából mindent sikerült felépíteni. Nem volt a mt MTI talán az egyetlen, amivel adósok maradtunk a hosszú listából, amit összetettem, hogy mivel lehet legyőzni Orbán viktor De a előállítottuk. 400 millió forint mikroadomány, ilyen sem volt a magyar történelemben még. E, tehát nagyon sok mindent el tudtunk érni, nyilván nagyon sok hiba mellett is. E, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly hiteles fenyegetés volt, igen, csalódtam, csalódtam. Nem gondoltam volna azt, hogy engem is négy hónap alatt, vagy öt, hat hónap alatt mondjuk össze lehet de Rogán tanítnak sikerült. Ez a négy óriás munka. Tisztázzuk, a... az összegyúrcsányozás, amely egy olyan szó, amit egyébként nagy valószínűséggel szinte lehetetlen lenne bármilyen idegen nyelvre lefordítani, az mm -hmm. összegyurcsányozás, az mit jelent? Fejtsek ki nekem egy messziről jött embernek, mi az, hogy összegyúrcsányozni valakit? Hát Összesorozni a... valakit azt értem, igen. de összegyúrcsányozni ez micsoda? Hát egyszer egy külföldi diplomata mondta nekem azt, hogy gyúrcsány, nem most, hanem négy évvel ezelőtt mondta még az akkori választásoknál, hogy gyúrcsány Ferenc rádióaktív. Tehát, hogy gyakorlatilag arra utalt erre ezzel, hogy, hogy a Fidesz, akit hozzá tud társítani, az annak vége a magyar politikában. Az előválasztás valójában én azért nyertem meg. Egyébként nagyon tehetséges és ismert és pártok által támogatott nálam esélyesebb jelöltekkel szemben is, mert nem csak én, hanem még nagyon sokan úgy gondoltuk, hogy én vagyok az, akiről nehezebb lesz a Fidesznek, elhitetni, hogy én a gyúcsánt hoznám vissza. De az emberek elhitték sajnos nagyon nagy mértékben a Fidesznek a kampányainak köszönhetően, hogy nekem van olyan ismerősem, aki egyébként fidesz. De amúgy rám szavazott volna, tessék elképzelni, de ezzel az indokkal nem tette, hogy úgyis gyúcsát uralkodnak. Tehát hogy jó téged nagyon szeretünk, de haragj akkor is a gyúcsön valójában a gyúcsány lesz kormányod. Kész. Ennyi elég volt az, hogy ne szavazzon rám olyan ember, se, aki egyébként személyesen ismer és bízik a tisztességemben, képességeimben, stb. Okay. Rendben van. Um, tíz legmegkötkentőbb dolog, ami az ellenzéki kampányban történt Pető András. Azt mondja, egy Márkizai elhajtja a tanácsadókat. Az elővászlási győzelem előtti estén, 2021. október 16-án Márkizai Péter találkozott két tapasztalt kampányszakemberrel, Ruf Bálintal és Tóth Péterrel. Én nem azt kérdezem, hogy mi történt ott. Én azt kérdezem öntől, hogy 2021. októberében, mielőtt megnyerte volna az előválasztást, de ha tetszik, akkor pont akkor, amikor megnyerte, mennyire volt az ön fejében kész terv arra nézve, hogy mi legyen? Nem volt kész tervem természetesen. Volt Még egy, kész, egy kérdés. Volt, volt, az volt, volt az program, előválasztási volt, győzelme, igen. És az április harmadikai veresége, én tudom, hogy a kettőt nehéz elhelyezni egy tengelyen, de ha most két pontként veznék, akkor azt kérdezem öntől, hogy az előválasztási győzelme önnek kisebb vagy nagyobb meglepetés volt, mint az április harmadikai vereség meglepetése, vagy a kettő összehasonlíthatatlan? Hát még eddig nem hasonlítottam össze, de... Megint ezek olyan, szeretem ezeket az újságíról kérdéseket, mert ő mindig mondja három dolgot, ami mondjon, melyik volt a meglepő és a többi, szóval nem, az ember nem így, legalábbis nem így működőbb. nem Nyilván nem, nem az előválasztás estén, utolsó estén lepődtünk meg, hanem mondjuk az első fordulónak a nagyon kellemes meglepetése volt az, hogy én a második fordulóba jutottam. Mekkora csapatról beszélünk, amikor több eszám első személyben beszél? Így van. De mekkora csapatról? Már melyik az előválasztási csapat? Az öné, igen. Hát azt mondom, hogy egy-két tucat ember közvetlenül ott ebbe a kampányban részt vett, és több tízezer ember segített valamilyen módon. Most nem csak a szavazatára gondolok, hanem mondjuk aláírásgyűjtésben is. Azok, akik segítettek, aktivisták, kosultkörtagok, azért mégiscsak több nem voltak. Szóval összehasonlítható a meglepetés, vagy nem? Hát most nyilván az egy nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, azt kell mondjam, és nagyon... Jó, opusztás, ez nyilván oké, okay. e, akkor menjünk ezen Nem, nem azt, tudom. azt kérdezem öntől. De, de nem tudom, hogy erről akarunk-e beszélni még, de azt, hogy én elhajtottam a tanácsadókat, az barokkos túlzás, tehát természetesen nem a tanácsadókat hajtottam el, azt tudtam, hogy el, hogy ők egy üzleti vállalkozás keretében kézbevedék a kampányt, és ők vidék egyedül, valamint amit Pető András leírt, én őszintén észre szóval erre már karakteresen nem emlékeztem, hogy Kézoltán és barátai azt akarták, hogy én szálljak szembe a hat ellenzéki párttal. Ezt őszintén szóval nem tartottam valóban jó ötletnek. Mások azt hányják a szememre, hogy én nem szolgáljan kiszolgáltam a hatpártot, és nem pontosan azt csináltam, amit a hatpárt szeretett volna. A Kézoltán, és ezáltal a Direkt 36-os cikkben Pető Andrásjék pedig azt hányják a szememre. ugyanabban a cikkben, amiben ostoroznak azért, hogy én nem feltétlen osztottam mindenben a pártok álláspontját, Azért is ostoroznak, hogy a kézzoltánék javaslatát nem fogadtam el arra, hogy durjuk le a pártokat, és menjünk velük teljes mértékben okay. szemben. maradjunk abban, amit most maradjunk ott, amit ön mond. Ugye ez itt most egy újdonság, ilyet nem mondott korábban, például én nem emlékszem rá. Mindig mond valami újdonságot, de ez így van ennyi. Hogy... Bocsán ezt, mint azt, hogy én nem azt utasítottam el, hogy ők segítsenek. Ezt én nem, nem, amit most a kézoltára mondott, azt nem mondta. De Nem, nem, nem, még egyszer, ezt, ezt leírtam egyébként, a abban a válaszban, amit rögtön a Direct36 cikk után megjelenése után egy-két nappal írtam a közösségi oldalamra. Itt van előttem, akkor mindjárt megnézem, hát, hogy... Hát én... Rögtön írtam, hogy nem azt utasítottam el, hogy ők segítsenek a tanácsaikkal, hanem azt, hogy ők egy teljes egészében kisajátítsák a hát, kampányt. Ezt én értem, de ahogy Kéz Zoltán azt mondta, hogy a hat párttal való együttműködéséről nem írt. De ez a peti cikkben benne van, a Direct36-os cikkben ott van, hogy ők ugye azt akarták, és ez volt a legfőbb kritikájuk hogy én nekem szembe kellett volna menni a pártokkal akkor. Oké, okay, rendben van, de a reakciójában erről a csapés, külön. És stb. Hát hogy azért kárhoztatnak engem, hogy nem ezt a vonalat követtem, és nem okay. ő meg a kampányvezetőket. De akkor ennek, ennek ördén. Milyen jó volt? Megad, le megadta a lehetőséget. Mennyire így utólag? És utólag persze könnyű. Mennyire volt egységes ez a csapat, az ön csapata 2021. októberében? Mert most úgy tűnik, à, 2022, ah, a, a, a, a 2022, pillanat, 2022 májusából nézve, hogy ön már most lát olyan törésvonalakat, amelyeket 2021 októberében vagy nem látott, vagy ha látott, akkor nem érzékeltette. Re a, a nem, nem, nem, nem, ilyen nincs. Szerintem akkor is érzékeltünk egy csomó törésvonalat. De nem, nem biztos, hogy beszélt róla. Hát nézzél, április 3 előtt sem beszéltem a törésvonalakról, nem is ez volt a cél. De most ez... ezt kérdezem, mennyire volt egységes a Márkizai csapat 2021. októberében közvetlen az előválasztás után? Szerintem egységes volt, de az ö, megint csak mit értünk Márkizai csapat alatt. Tehát hát nem... aki, ez teljesen egyértelmű. Akik az ön győzelméért dolgoznak, ennyi. Hát ki, uh -huh. Mi más lehetne? A csapat szerintem egységes volt. Kész Zoltánnal együtt? Igen, Kézoltánnal együtt is. Kézoltán egyébként, ez az utasított elutasított féle csapatra hivatkozik ez a cikk. Egyébként ez a cikk ez nem, egy korre, nem a korrekt újságírás terméke, ezt tényleg leírtam ott. Ez csak arról szól, hogy hogyan lehet az én nyakamba varni ezt a választási vereséget, és még egyszer mondom, ez önmagában nem, ez egy érthető cél valakinek pont ez volt a célja. Nyilván én azt gondoltam, hogy a Direkt 36 újságíró csapata van annyira igényes Erre magam. még ki fogunk mert... most most egyre csak ott tartunk, hogy, hogy mennyire volt egységes ez a csapat partistele. akkor. Nem csak az én szól. Tehát Kéz Zoltán dolgozott ezek után, és elképzelni. Ez az ember, aki a cík szerint én ezt elutasítottam, ez az ember, Kéz Zoltán, rengeteget dolgozott még utána a közös sikeren, én vele együtt voltam uh, Brüsszelben, vele együtt voltam Pozsonyban, vele együtt voltam Varsóban, az Európai Néppárti... Hát kérdezem meg, esetben, mert értem, hogy ezeket most sorolja, de így utólag kárhoztatja magát azért, hogy olyan szürke volt, amely egy szubjektív szürke vaksága ami egyébként ilyenje nem volt, de nem látott meg olyan dolgokat, amelyeknek egyébként jelentőségük volt. Konkrétan például az, hogy valakivel összevitatkozik, olyan létezik, hogy utána mind a ketten tudnak egy irányba menni, és ugyanakkor létezik olyan, hogy a másik annyira neheztel, hogy ugyan a másikkal tart, de a lelkesedése már közel se akkor, mint korábban volt, és ennek a későbbiekben van jelentősége. Azt kérdezem, hogy önnek mennyire volt ebben a fél évben, ebben az egy évben, de inkább fél évben szürke vaksága. Nem volt. Ez abszolút tiszta volt nekem mindvégig. én Nekem van egy rossz stílusom, hogyha valaki eh, próbál megdőzni valamiről, és én nem értek vele egyet, akkor én ezt el mondani. Neki nyilván sokkal udvariasabb lenne valamilyen kitérő dumát mondani. És... Oké, de akkor és ebben, ebben... ebben párhuzamosan mennyire tekinti saját magát, jelenleg is ön hódnözővásárhely van jelentősége, mennyire csapatjátékosan? Szerintem nagyon kevés nálam csapatjátékosabb ember van, de az őszinteségem az kétségkívül gátja annak, vagy hogy nem, nem vagyok ellen diplomatikus, hogyha valamivel nem értek egyet, én ezt őszintén el szoktam mondani. Ezzel biztos, hogy nagyon sok embert megbántok, és ezt egyébként sajnálom, tehát ez nem egy jó tulajdonság. Ezzel együtt, ugye a csapatjátékosság most mit jelent? Mindenki természetesen igyekezett befolyásolni valamilyen irányba. Tessék elképzelni, amikor valaki százféle tanácsot kap, de ebből csak egyet tud megfogadni. Fizikailag lehetetlen. Száz különböző... Menjünk na -na -na nagyon jó, amit ajánl. Azt kérdezem öntől, összehasonlítható-e április harmadika azzal a győzelemmel, nem is egyel, amit húdmezővásáráján ért el, amikor megválasztották polgármesternek. tudja -e érzékeltetni számomra és mindazok számára, akik néznek, hallgatnak bennünket, hogy mi a különbség? Hát a veresség és a győzelem között? Nem a veresség és a győzelem között. A tetszik, a vereség és a győzelem között. Abban, amit ön átfogott, és amit ben, amiről utólag nem is kellett olyan módon beszélni, mint ahogy az április harmadika után erről beszéltek. Tehát át is harmadika után, vagy a, a, az ön hódmezővásárhelyi győzelme után a helyi fideszes erőknél is lehetett volna olyan bomlási folyamat, amelynek eredményeképpen különböző írások születtek volna meg. Ilyennek tucatjaira nem emlékszem, de én azt kérdezem, hogy a hudmezővásárhelyi győzelmet összetudja-e bármilyen vonatkozásba hasonlítani azzal a küzdelemmel, amiben alul maradt. És nem feltétlen csak abban, hogy az egyikben győzött, és a másikban alul maradt. Sőt, azt is elmondhatom, hogy a recept ugyanaz volt. Tehát amivel mi, és sokkal azt írják, hogy nem lehet összehasonlítani, más egy egyébként egy, egy, egy, nyilván inkább oldali, többségű mezőváros 44 ezer városnak a polgármesterének pályázni, és más az ország vezetésére pályázni, de... Biztos van. A recept egyébként gyakorlatilag ugyanaz volt, egy teljes ellenzéki összefogással, egy leméhetleg még a kiembrándult fideszeseknek is elfogadható jelöltel, e, minél több támogatót gyűjteni. Miért bánik, sikerült hódmezővásárhelyen? Nem azt kérdezem, hogy miért nem sikerült április harmadikán, azt kérdezem, miért sikerült többször is hódmezővásárhelyen. Hát nyilván itt megvolt az a lelkesedés, ami talán országosan nem. Milyen lelkesedés? Más... Itt, itt ugye egyrészt mi kell egy ilyen győzelemhez? Hát alapvetően, hogy az emberek egy jobb alternatívát lássanak, mint amiben élnek. Igen. És ez ugye itt a várakozás is, és a viszonyítási alap uh -huh. is számít. Tehát hogyha itt vásárhelyen nyilván sokkal pozitívabb várakozásokkal és sokkal negatívabb tapasztalatokkal indultak az emberek mondjuk tart a Fidesz Jobban elutasít, Lázár Jánost jobban elutasították, mondjam így, és ezáltal jobban bíztak bennem. Országosan ez nem történt meg. Mi a különbség Hodmezővásárhely és az ország között? Hát nagyon sok minden egy önkormányzati választás és az országos választás között például egy önkormányzati választáson nehéz gyúcsányozni, mert senki nem gondolta azt, hogy én itt gyurtsát fogom képviselni polgármesterként nehéz migránshozni is, hiszen senki nem gondolta, hogy én polgármesterként, vagyis ne, én próbálkozott itt is, de azért ez nem túl hiteles, hogy egy polgármester majd migránsokat uh -huh. hozz be, vagy e, itt ugye nem meleg uh hogy -huh. hogy a homoszexuális osztál uh -huh. azt bevezeti az iskolákba, stb. De a másik oldal is más, tehát itt e, helyen még a Lázár Jánoshoz köthető időszakban egy magas építményadó volt, célre sikerült presztízberuházások jelentősen túlárazva, megfélemlítés, elnyomás, korrupció, stb. Tehát, hogy nyilván az az alap, amihez viszonyítanak országosan, most egy olyan kelet kellett szembeszállnunk, ami éppen a GDP 8%-át osztotta szét. Adó visszatérítés 13. havi nyugdíj emelések stb. formájában, és hát az alternatíva is más. Egy csomó emberrel elhitették, hogy katonának viszik majd meghalni Ukrajnába, de hogyha nem, akkor legalábbis visszaveszik el. Hm. Jó, de, jó nem tartunk, nem, nem, de pontosan leírta a különbséget, és köszönöm szépen. Azt kérdezem öntől, hogy az előválasztási győzelme után mindjárt eszébe jutott-e a migránshozás, mindjárt eszébe jutott-e hirtelen megszűnt látszani? Igen, mert egy pillanat közben egy-két nyitok, villant kapcsolok, ablakot nyitok, de hallgatom és válaszolok. Jó, csak aztán szeretném visszakapni. Vissza. Eh, hogy, eh, hogy az előválasztás másnapján eszébe jutott-e mindjárt az, hogy azok az elemek, amelyeket most említett, és amelyektől mentes volt, hogy azok egyébként, ha belépnek abba a házba, amelyben ön Imáron lakóként találta magát, akkor velük társbérletben hogyan fog tudni élni magyarul a migránsozás, a gyurcsányozás, a melegezés és az összes többi, köszönöm szépen, hogyan lesz vagy kiküszöbölhető, vagy hogyan lesz legyőzhető. Hát nyilván azt gondolom, hogy a, ezeket a, a Fidesznek a propagandáját azt együtt is szerettük volna legyőzni. Az, hogy ebben a házban, hogy arra gondol, hogy az ellenzéki pártokkal kellett volna beköltözni, arra a Financial Times-nak nyilatkoztam néhány héte, hónappal korábban, mondjuk egy interjúban, hogy persze ez egy rémálomnak tűnik, hogy ezekkel a pártokkal ennyire széthúzó, ennyire különböző pártokkal közösen hogyan lehet majd kormányozni, Ennél nagyobb rémálom, már csak az, hogy Orbán Viktor kormányhoz tovább. Ezt én értem, de, ezt, de hogy mondjam, nem szeretném a beszélgetésünket idéz egy gyűjteményé tenni. Ezt mondtam a Final Certies-nak, ezt mondtam a Fialának, ezt mondtam a Népszavának, ezt mondtam a Guardian-nek, mert ebből nem biztos, hogy összeáll egy egész. Nem biztos, hogy egy másik beszélgetésből összeáll egy egész, de mégis inkább ebben e, próbálnék jeleskedni. E, Törddelméletlen a kérdés. De az a másnapján ön már halára volt ítélve? Ön és ez a vállalkozás? A melegezés, a gyurcsányozás, a migránshozás, háború még nem volt. Uh, Biztos, van vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy önmagában csak azért robbant ki a háború, hogy ön ne nyerhessen, de azért ez valószínűleg. De én nem én így. Gépzelje, ez meglepő, hogy számomra is meglepő, de van olyan, aki azt gondolja, hogy Orbán Viktor el tudta érni, hogy Putin most rohanja le Ukrajnát, mert most van választás. Én ebben nem hiszek. De azt, azt a képességét, amivel a Fidesz ekkora győzelmet aratott, azt még a Fidesz sem ismerte korábban. Ne tehát, a Fidesz szemszögéből nézzük, a saját szem. Én, én, kérd... én sem. Tehát azt gondoltam április, vagy bocsánat, októberben, azt gondoltam, hogy igenis meg tudjuk nyerni ezt a választást. Az akkori adataink azt mutatták, hogy bár dobreflára és Karácsony Gergely, nem, de én többséget tudok elérni az összeellenzék nevében, tehát hogy én emiatt voltam jobb jelölt. Hogy, hogy pont azok, akik a, a gyurcsányozásra e, nem szavaznak, vagy a gyurcsányozás miatt nem szavaztak volna az ellenzékre, azok rám még akkor szavaztak volna. E, minden kutatásunk ezt mutatta. Ez sajnos azért hat hónap kitartó egy után, négy gyurcsányóriás okay, nem... meg, meg minden után ez sajnos megváltozott. Tehát ezt az előnyömet elveszítettem, és még jött a háború, lejáratókampány, stb. De októberben igen, októberben hittem benne, hogy tudunk győzni ön valójában egy, ahogy a futóknál szokták mondani, kívülről került az egészet, párton kívüliként verte meg elég alaposan az előválasztáson az ellenfeleit. Igen? Ez a párton kívüliség, azt követően, hogy önlett a pártok miniszterelnök jelöltje, egyik pillanatra a másikra egy feloldhatatlan ellentmondásá változott. Ami az előnye volt, az másnapra a hátrányává változott. Ezt folyamatosan emlegették, folyamatosan cáfolta, a többiek kényszeredettebben, ön kevésbé, és mégis a végeredmény azt mutatja, és nem a vereség, hanem az utána való megnyilatkozások, Ugye az ön párton kívülisége feldolgozhatatlan volt ebben a struktúrában, amelyben benne is volt, de mégse olvad fel, mint egy cukor, amely másképp olvad a melegvízben és a hidegvízben. Ön, mint cukor ebben az elegyben nem oldódott föl teljes mértékben. elnézés, ha rossz hasonlatot választottam volna. Hát a lesz szavazóinak hogy a bizonytalanoknak a szemében egyébként... A pártok kívülség addigra már eltűnt, tehát ők azt látták... A Fidesz szabazóinak a szemében igen, de a pártok szemében és a pártok kommunikációjában nem, amivel azért soha, soha se hagytak föl ebben a félév sem. Ez így van. Ők továbbra is ellenfelet ellenséget láttak bennem, igen. Nem mindegyik megegyzem, tehát azt gondolom, hogy ebben a tekintetben talán ismét a Ugye a DK az, aki leginkább ellenséget látott bennem, mint végig, és hát ott, ott is nem a jelentjeik. Ugye is. egész egyszer azzal nézünk szemben, nem a kárőrvendés. Én nagyon sokáig tanultam, pszichológusok és barátnők sokasága segített nekem abban, és ma sem vagyok tökéletes, hogy tudjak más sikerének örülni. Ez egy nagyon nagy képesség. Nem csak arra, hogy az ember tudjon másik elének örülni, hanem inkluzíve annak is, hogyha ez a másik sikere, adott esetben az ő kudarca is, mert hogy vele szemben e, aratta ezt valaki, és hogy ez ne egy sérelmi politizálásnak legyen az alapja, amiről Donát Anna egy dolgozatban elég nagy évűen és értelmesen írt az ön sikerének a pártok így nem örültek. És ezt az első pillanatban lehetett látni, és ez végig ott volt, és gyakorlatilag nem tudom, hogy nem ez volt-e a nagyobb gátja az ön vereségének, mint a Fidesz propagandagépezete. Ezt nem tudom eldönteni. De biztos, hogy a belső gáncs mellett könnyebb volt a Fidesz propagandagépezetének. Ez is igaz. Ezt jobban tudtuk kezelni, mint a Fidesz propagandagépezetét, de ez is, ez önmagában is lehetett volna a vereség alapja, csak nem egy ekkora vereségnek az alapja. Volt ilyen probléma, tény. Most az is eszembe jutott például, hogy, a, hogy engem egy alapítással már akkor megtámadtak, miközben az a rendezvény, ami után erről, csak erről írt a sajtó sajnálatos módon, és nem arról, ami még a címe is volt a rendezvénynek, hogy konzervatívok a kormányváltásért. Tehát, hogy valójában azok a párton kívüli Kébrándult Fideszes, volt MDF-es, volt Kisgazda, volt kereszténydemokrata, stb. szereplők, politikusok, polgármesterek, akik mintegy 300-an összejöttünk akkor két hónap alá, talán a választás előtt, azért, hogy meggyőzzünk mindenkit, hogy most azoknak, akik egyébként párt nélküliek, azoknak is a kormányváltásra kell szavazni. A sajtó meg elkezdett pártépítésről írni, ami egy nonszensz, még egyszer mondom, még a rendezvény címe is az ellenkezőjű csuga. A rendezvényen is elmondtam, hogy majd kell egy párt, de nem most. most össze kell fognunk, és nekünk is a kormányváltásra kell szavazni. Tehát, hogy ez a fajta félrement kommunikáció, vagy hát mondhatnám azt is, hogy a sajtó félrevezető interpretációja egy, -egy ilyen rendezvény kapcsán biztos, hogy átott. Nem érdekel a sajtó interpretációja, az ön Nem. interpretációja érdekel. Azt kérdezem, volt-e egyetlen pillanat az előválasztás után, amikor ön azt gondolta, hogy a pártok érdeke és ennek megfelelően egy tízes skálán a legrosszabb esetben kilencesre működnek önnel együtt, de elvileg tizet kellett volna mondanom annak érdekében, hogyha ön győzött, akkor önnel induljanak úgy hatba a Fidesz ellen, nem háborús értelemben, hogy győzni lehessen. Volt-e vala is ilyen pillanat? Hát német tízes nem volt, de ha azt mondom, hogy egy hatos is jó, akkor igen, hatos volt. De drága a... Márki Zajúr hatossal nem lehet? Én azt gondoltam, hogy lehet, ez az egyik. A másik az, hogy természetesen nem minden, és nem mindenki. Tehát most euh, én azt gondolom, hogy van olyan párt, amelynek a vezetője sose akart nyerni. De, nem de én, a hatos, én a hatosnál maradok, a hatos egy borzasztó szem. Nézzük, ez megint csak keserekhetünk rajta. Nem, nem, még... nem, nem, nem. nem. Én most, ez nem kesergés. Nézze, akkor, amikor az ember egy léghajóban van, és fenn akar maradni, és el akar jutni valahova, akkor az embereket leszámítva mindenféléket kidobál, hogy a léghajó maradjon. Ez a hatos, ez eleve avval Engem, nekem azt a képzett társítást juttatja, hogy a hatossal nem lehet célba érni. Nincs mit kidobni, mert a hatos eleve egy olyan szám, amivel nem lehet célba érni. Hát ezzel a képpen maradva én azt gondoltam, hogy lehet. Az én ottani percepcióm, az akkori percepcióm azt mondta, hogy ez kellően. Persze, április 3-a. Soha nem akart kiszállni. Én tudom, hogy írtak arról, hogy ki mindenki. Féltettől, egyebek. Ön egy pillanatig nem bizonytalanodott el a tekintetben, hogy ennek így nincs értelme. Csinálja, bárki nem. más kiszáll. Nem, nem, biztos, hogy nem. Én azt gondoltam, hogy egyrészt lehetséges a győzelem, még hogyha nem is valószínű, tehát tudtuk azt, hogy ez egy csoda lesz, hogyha sikerül, de azt gondoltam, hogy lehetséges, és csak... Hogy lehetséges. lehet úgy hadba indulni, hogy az ember nem biztos a sikerében? Én ezt sem tudom elképzelni. Hát, majd ez hozzászok, gondolom mindenki más is, de ebben a rendszerben az egy csoda lett volna, ha győzünk, és én ezt előtte is így láttam. És ettől függetlenül azt gondoltam, hogy meg kell próbálni. Én egy polgármester is egy csodaként lettem. Nem gondoltam, hogy lehetséges, és mégis megcsináltuk. tehát én is. Abban, igen, kétszer is. Bíztam abban, hogy országosan is megtörténhet a csoda. Én mindig erről beszéltem, csodának találtam volna, ha sikerült, de bíztam abban, hogy lehetséges. Bíztam abban, hogy a kutatásainkat is fölírhatja majd az eredménye, ahogy ezt megtette máskor is. Nem történt meg kétségkívül, ellenkezőleg a kutatásokat is felülvért a Filip Győzelbe. Tehát azt, azt sem gondolta senki, hogy ők ennyiben fognak győzni. De, és akkor az összefogásra visszatérve, az összefogás kapcsán ugye egyrészt azok az eredmények, amit elmondtam, az összefogás törékenysége ellenére, a pártok nagyon különböző érdekei ellenére, a kezdettől fogva sikerben nem bízó pártok ellenére, hiszen több párt is volt, amelynek nem is az volt a célja, hogy győző, hanem csak őnek legyen a legnagyobb frakciója, vagy nagy frakciója legyen a parlamentben, több ilyen párt is volt. Tehát ennek ellenére az volt a fontos, hogy azokat az eredményeket, közös jelölt, közös program, közös lista sikerüljön hozni, és ezeket sikerült hozni. Én azt gondolom, hogy nem nagyon sok ember meglepődött azon, hogy ez az összefogás mennyire törékeny volt, és ez nekem egy eredménynek tűnik. Tehát az, hogyha valakinek csak április 3 után derült ki, hogy ezek a pártok egyébként nem, nem egységesen támogattak engem, és többi, az jó. Hiszen a választások napján, április harmadikán, amikor szavaznak az emberek, akkor igenis azt kellett látniuk, és azt szerettem volna, hogyha látják, hogy van egy ellenzéki szövetség, amely... Oké, okay, rendben van. Kérdésem még rengeteg van, de eh, azt kell, hogy kérdezem öntől most hirtelen eh, időben egy viszonylag nagyot ugorva, ami most zajlik, az ön személyét és az ön tevékenységét, illetve... Eh, ahol nagyjából personal non van minősítve, van olyan kutató cég vezetője, amely már képes lenne leparancsolni önt a politika palettájáról, némileg egyébként túlterjeszkedve azon a hatáskörön, ami egyébként neki való, de hát ez a magyar közéletben nem meglepő. Azt kérdezem, hogy erre talál-e magyarázatot? Miközben azt mondja donát Anna, meg mások is, tehát miközben azt mondják, hogy nem bűnbakkeresés folyik, nem nemhogy bűnbakkeresés folyik, de ha jön egy szalmabábú lenne, akkor már fel lenne akasztva, és vasvilával szurkálnak. És fel is gyújtanának. igen. Ja, persze, nyilván ezeknek a pártoknak, még egyszer mondom, hogy részének az volt az érdeke, hogy... De mi az, ami most történik? Ez, ez szerintem semmi más, mint a politika szokásos játék. Jajjal-edgyőződnek? Az is. De a jajjal-edgyőződnek az általában a győző személyében szokott megvalósulni, itt pedig Én a jajjal-edgyőződnek ma már kevésbé bántja önt a kormány sajtó, mint amennyire a volt szövetségesei. Igen, bár azért a is kiveszi a részét ebből. De hát ott egy... ilyen, ilyen mellé, ilyen szervízúton közben nem akar önnek jót, de pillanatok kérdése, hogy ne akarjanak önnek jót, hogyha egyébként ez áll majd az érdekükben a megosztást illetően. Jó, tehát azt hiszem, hogy az, hogy a választási vereség után a, ver, a vesztes koalíció tagjai egymás ellen fordulnak és egymást hibáztatják, ez is természetes. Ez nem először történt a történelemben, sőt az előbb a Fideszre utalt, hogy na, hát az mennyire fegyelmezett. 2002, sőt 2006 után is, de főleg 2002 után még a Fidesz-Embedül is voltak disszidensek, akik ott Orbán ellen indultak. Volna. Hát azok szorványos kísérletek voltak ahhoz képest, át, amit most van. Állás, Mária és a többi, tehát voltak ilyen hangok, az, sőt még Kósa is tett ilyen kis bátortlan kísérletek akkoriban, de Hordművő Vásárhelyet említette, Hordművő Vásárhelyen a Fideszes vereség után is azért némileg ment az egymásra mutogatás a Fideszem belül. Tehát ott Lázár János most a saját vereségének nevezte ezeket a választásokat korábban, nagyon egyértelműen a konkurens Fideszes jelöltnek, aki indult ellenem, annak a nyakába várta ezt a vereséget. De ezzel együtt is, tehát igen, a vereségből hagyományosan nem akarják kivenni a részüket a, a, a, az összefogásnak, vagy bármilyen koalíciónak, vagy egyetlen egy pártnak is a tagjai, mint ahogy mondom, a Fideszben belül is ez előfordult. Tehát semmi csoda nincsen, semmi csoda nincs a vereség után. Itt azonban a jövőről is beszélünk, tehát nyilván azt a régi ígéretemet, hogy majd akik bíztattak arra, hogy legyen egy párt, mindig megnyugtattam, hogy jó, majd csinálunk egy pártot választás után. Ezt az ígéretet meg akarom tartani, és ez természetesen e, riasztja és megijeszti az úgymond konkurens ellenzéki szereplőket, hiszen egyetlen pártnak, egyetlen ellenzéki pártnak, de még a Fidesznek sem érdekel, hogy legyen egy új párt. Én ezt, én ezt értem, ez, ez, én azt is értem, hogy önben ott buzog a jó akarat és a szándék, de a kérdés az... Hogy immáron összegyúcsányozva, amit egyébként nem tisztáztunk abban a mértékben, no. ahogy szerettem volna. Az a kérdés, hogy ez az összegyurcsányozott Márkizai, hogyha egy tus alá áll április harmadika után, akkor egy új párt megalakításával le tudja mostni magáról mindazt, ami egyébként korábban úgy rakódott rá, ahogyha a húmezővásárhelyi polgármester választásnál nem, de az országgyűlési választásnál igen, és fogalmam is hogy a sárnak egyébként van-e kettős természetrajza. Hát ugye maga Gyurcsán Ferenc biztos sokat tett azért, hogy akik figyelmesen követik a politikát, azok... Ön nem lett -e más? Talán nem, de, de remélem De ezzel együtt még egyszer azt, hogy hogyan látnak kívülről, az lehet, hogy a politikában fontosabb, mint hogy én milyen vagyok valójában most is van egy olyan sajtótámadás, amiben nagy szomorúságon van egyébként egy, egy elnökségi társam is részt vett ellenem, amely így már nem csak, nem tudom, vesztesnek ennek annak, de még korruptnak is igyekszik beállítani. Hát erre nagy Milyen öröm, mert... magyarázat talál kézolt a levelére? Hát két magyarázat is van, de a legkézenfekvőbb az, hogy ő maga egyébként a Lukács Katalinnal beszélgetve, azt mondta, hogy ez egy nagyon nagy üzleti lehetőség, egy új párt, de ehhez én az útjukban állok, és ezt ezért úgy döntöttek, hogy engem el kell takarítani. Hogy ez milyen üzleti lehetőség, hogy itt szponzorok lennének egy ilyen párthoz, és azt ők hogy akarják kihasználni, ezt én nem ismerem behatóan, tehát ebben nem tudok nyilatkozni. Nagyon szomorúan vettem azt tudomásul, hogy eddig együtt akartuk ezt az új pólust megépíteni. Ő most hirtelen úgy döntött, hogy ez nélkül sikeresebb lehet, lehet, hogy még igaza is van, ettől függetlenül. Mert hogy ő -e van erre való uh, szándék? Igen, ebből ez látszik is. Mert még egyszer mondom, ővele voltunk az Európai Néppárt vezetőinél, képviselőinél, Manfred Webernél, Mikolaj Zurindánál és Donát Tusknál. Tehát a kézoltár rendkívül aktívan. A segíten. saját barátai, a saját szövetségesei Igen. akarják kifosztani. Igen, itt most úgy tűnik, is úgy tűnik, és még egyszer mondom, hogy ez összefüggésben tűnik. van mindazzal, amit eddig elmondott. Annak a része. Azért ilyen kifosztás annak idején Orbán Viktor veresége után 2002-ben emlékezetem szerint nem volt, vagy ha volt, akkor azt a függőny mögött játszották, és nem előtt. A politika világa számomra végtelenül ellenszemves módon sajnos erről szól. Azt is de, látom, de ebben ez a politikának lehet, hogy a természet rajza, de önnek az a dolga, hogy ezzel együtt győzőn, de most úgy tűnik, hogy halott gyalázást követnek el önnel szemben, ha amennyiben önben halottat látunk, mint vesztest. Nyilván Lázár János és mások is megfogalmazták már, hogy én politikai hullalettem. De most Kézoltáról, Lukács katalin beszélek, válasz, önleg, szuké... magyar Györgyről beszélek, akik önnek a legszorosabb szövetségesei, és úgy viselkednek önnel, mintha a Fidesz sajtó részei lennének. Ez így van. Én is szomorúan látom ezt. Lukács Katalin az egyetlen, akinél azt mondom, hogy ezt bár nem, hogy mondjam, a hatásával mindenképpen nem jó, de én nem látom a rossz indulatot. A többiek lesz, belátja. A többiekben egyértelműen látszik. És honnan igen. lett ez a rossz indulat? Hát azt gondolom, hogy mögöttük is valamilyen érdekek vannak. Hogy más nem mondjak, egyébként a Karácsony Gergely, aki most lehető az a kutatás, hogy egy másik, amit ő említett, de mindenesetre a Karácsony Gergely most a legnépszerűbb ellenzéki szereplő, ha jól emlékszem. Nem, Donátanna az. Ja, bocsánat, Donátanna, igen, akkor lehet, egy másik kutatás, egyébként pont egy Fideszes kutatásban nem a Donátanna, hanem a Karácsony Gergely a legnépszerű de ez most ebben a szempontból, ugye mind a ott álltak a színpadom mellettem a vereség éjszakáját, tehát mind a rendkívül sok hálával tartozok, és nyilván nagyon szívesen segítek én is nekik, ha bármit tudok. De ezzel együtt azt akartam mondani, hogy például a DK vagy egy számára a Gergely az első számú közellenség. Tehát ők az én gyalázásom mellett mindig ott van a Dékás s a kommentjeiben a Karácsony hibáztatása az én és azzal, hogy ő annak idejét. De hát ezt lássuk, lássuk be a politika olyan, hogy 2024-ben Gyurcsány Ferenc már szeretné a főpolgármesteri pozíciót is magának, és nem Karácsony -Gergélynek. Tehát ez az egymással való leszámolás és versegés ez azonnal elindul. És ráadásul velem ellentétben nem mindenki altruista és tisztességes módon áll a politikához. Valakinek az számít, hogy hány embernek talál majd munkahelyet, hány pár tavot tud majd elhelyezni, meg hány milliárdos forrásokkal fog majd rendelkezni, nehogy Isten visszaélni. Tehát, hogy uh, Nem ez... szeretnék az édesanyja lenni, de nekem az édesanyám jut az eszembe, aki azt mondta annak idején, ha velem hasonló fordult elő, gyerek voltam még kétségtelen, azt mondta, kisfiam, ennyi vele szemben megfogalmazott kritika nem lehet véletlen. Igen, nem, biztosan nem kérdéses, igen. Ezek a, az is igaz, hogy egy győzelem esetén könnyen lehet egy veszteséges esetén De vajon az önvereséget nem okozta-e sokkal inkább ez, mint a Fidesz propagandagépezete? Nem, nem, nem, ezt föntartom továbbra is Ez jól De most arról beszélünk, ez a hat, amiről most beszélünk ez a hat volt a Fidesz volt-e hat önnel szemben? Belejét, hogy a Fidesz gépezeténél a hat is sokkal több, hiszen az egy sokkal nagyobb gépezet. De a Fidesz gépezetében én nem látom a hatot. Nem, a Fidesz egy rendkívül szervezett szervezett bolsevékpárt, tehát hogy ott nincs kibeszítés. Oké, okay, most lehet jelzővel ellátni, de az Isten áldja meg ön különböző foglalkozásokat üzött az életben, mielőtt politikus lett, az ön is tudja, hogy egy luftbalont nem lehet fölfújni, ha Lukas. Még ez, mondom, minden el lehet vitatkozni. Orbán Viktort, ha az igazolja, hogy az elmúlt 12 évben egy nagyon jó szervezet. De engem nem érdekel Orbán Viktor, engem ön érdekel. De ezt nem lehet összehasonlítás nélkül megmagyarázni. Tehát arra tessék gondolni, hogy 98-ban a Fidesz, ha jól emlékszem, talán 28 vagy valami hasonló százalékkal lett alkotó tényező, de a kisgazdákkal, az MDF-vel, a KDNP-vel együtt tudott csak kormányozni, tehát fokozatosan épült fel oda, hogy ma teljesen egyedül, nem csak a jobb uralja, úgymond, hanem a politikai életnek a jobb oldalán domináns és meghatározott, én ezért, de az egész országban. Tehát ezt nem így született Orbán Viktor sem. Most azt számon kérni, hogy nem volt a hatpárti ellenzék egy civil miniszterelnök jelöltel nem volt olyan egységes, mint Orbán Viktor 30 év politizálás után, amit elért. Hát ezt nem lehet összehasonlítani, természetes, hogy nem volt olyan. És hát még egyszer Orbán Viktor sem ugyanezzel a erővel és tízessel rendelkezett 98 ban én ezt értem, én azt tudom önnek mondani, hogy ön sorolja a mentségeket. Én, amit önben látok, és az első pillanatban láttam, bár az első pillanatban nem ismertem őt korábban annyira jól, mint most. Mostra állítanám, hogy le tudok vizsgázni önből, de azért talán már nem buknék meg. Ön el kellett volna tudni adni. És nyerhetett volna. De önt nem tudták eladni. És a helyzet az, hogy mi ketten bizonyos szempontból lelkek vagyunk, mert engem se könnyű eladni. Én is egy olyan csapatjátékos vagyok, aki a saját személyét messze fölötte hangsúlyozza a többiekének. Ma már ezzel kapcsolatban önkritikusabban vélekedem magamról, mint korábban. Ezzel együtt győzelemre lehetett juttatni engem is, és a műsoromat is. Nem minden periódusban, mindegyikről konkrétan tudom, hogy hol mi, miért sikerült. Önt nem akarták eladni és így nem lehetett nyerni. Nem a Fidesz propagandat. Ez, ez benne miért. van nyilván. Most éppen egy olyan terjedelmes cikket írt egy nagyon Fideszes elemző cég, amiben a tény alapjával nem... De könyörgöm, miért hivatkozik ön egyfolytában tanulmányokra, amikor önnél jobban elvileg senki nem ismert ezt a gezemicét? Miért Igen, kell egy... örökké másokhoz fordulni, amikor ott van az ön személyes tapasztalat? János, az egy nagyon szubjektív dolog lenne, az ember mindig, amikor érvel, akkor megpróbálja Na de a... Az, az a kívülálló, tehát objektív bizonyítékokat sorolni. Na, tehát azt akartam ezzel mondani csak, hogy mondjuk a Telexnek az elmúlt hónapokban, Velem, és nem csak a választás után, de már előtt is megjelent cikkekben többire negatívan írtak róla. Van ilyen. De ki nem szarja le a telexet, vagy ki nem szarja le a keyfe Érti? Most nem arról, a telex önmagában nem tudta az önvereségét okozni, az nem, nem elég nem, nagy. De sok, de sok, sok hasonló hozállás biztos. Az, az, az a hatos. Az benne volt. A hatos az nem a hatosban úgy... nincs benne a Telex, hiszen a Telex akkor még ugyanúgy meg volt lepődve, mint bárki más. Mindenki döbbenten állt az előtt, hogy ő ezt megnyerte. Döbbenten állt a Karácsony gergei röplabda mérkőzésekhez való viszonyulásáról. Meg az összes többit, ugye a legutóbbi interjú vele, az szintén azt bizonyítja, hogy ő egyfolytában egy röplabda mérkőzésen van, inkább a gyerekének a röplabda meccsében vagy virtuálisan, mint egyébként ott, ahol van, de ez legyen a karácsony gerge és az ő vele dolgozó gondja. Önt nem akarták eladni, miközben önt kellett volna eladni, és ezt ön végigérzékelte. Igen, és mit tudtam volna tenni ezzel kapcsolatban? Nem tudom, honnan a pitliből tudjam ezt, érti? Így nem lehet nyerni. Igen, lehet, hogy ez a magyarázat, nem tudom. Nem tudom, hódműzővásárhelyen sem akart engem senki eladni, tehát ha már azt... De tudod, a... elmondta, hogy milyen szempontok nem működtek, amelyek itt be tudtak lépni? Igen, vagy fordítva, igen. Igen, igen, jó, de megint csak erről nem engem kellene, talán nem engem kellene kérdezni. De ki a frászkunyhot kérdezek, ha nem önt? Tehát arról, hogy valaki Ön más... volt a koronaékszer. Igen, de ha valaki más engem nem akart eladni, arról lehet, hogy nem engem kell kérdezni, de lehet, hogy az én az is nem mondom, nem, nem vitatkozom vele. Nem fél éve ment el erre, ennél sokkal több? Négy év. Félét, én most nem időben számolok. Energiában, lelkesedésben, optimizmusban, amit ez ügyben ön vesztett, és most folyamatosan veszt még annak következtében, ami zajlik, az időben nem mérhető. Az a veszteség, amit akar, ön az most az elkönyvel, János. higgyel, én Márkodó jobban nem, kologi, nem, nem kologi. akarom önt sajnálni, de amit, amit most ön a szövetségeseitől, a vélt vagy valós szövetségeseitől elszenved, az az én szememben súlyosabb dolog, mint hogy vesztett országosan, miközben én nem vagyok kormánypárti. János, nem akarom a műsor vezetését átvenni. Tudom, nem, nem sok időnk van hátra, és szeretném, hogyha egy kicsit pozitív abban is a jövőre nézve fejeznénk be ezt a beszélgetést. Úgyhogy annyit szerettem volna még elmondani feltétlenül a nézőknek, hallgatóknak, hogy annak ellenére, hogy én nekem nincs különösebb pozitív várakozásom az Orbán rendszernek a demokratizmusával és a leválthatóságával kapcsolatban, de azoknak az embereknek a jövőben is idegszem segíteni, ezután a vereség után és a részben, szem... <coughs> részben személyes kudarcom után is, hiszen még egyszer nem akarom, hogy másra hárítani a felelősséget, de ha én tudok bármit tenni azért, hogy jövőben jobb legyen, hogy megváltozzon. De mire az... gondol? Én megteszem továbbra is. Én most a Kossuth-körök élén ugye az MMM-nek a tisztújításra következik. Az MMM, amely nem fog alakulni, amely civil szervezet. Attól függetlenül, hogy néhányan majd csinálok egy pártot, mert megígértük. A cselekvés főterét én továbbra is a civil mozgalmunkban, az MMM-ben látom, ezt fogjuk építeni, tisztújítással megújítani. Nyilvánvalóan kész De pont nem... ez a civil mozgalom volt az, amit nem az MMM szintjén, hanem a civil mozgalmakhoz való viszonyulása, amit számosan hiányoltak ezzel a fél év alatt. Igen, lehet, hogy ez hiányolás volt. Ez egy pártos kampány volt. Az országgyűlési választáson pártok működnek, de egy civil mozgalomnak továbbra is van tere. Mi azt a lehetőséget keressük, hogy hogyan lehet alapjaiból, megváltoztatni a magyar társadalmat, fölépíteni, az álhírkampányok ellen, ellenállóbbá tenni, a fiatalokat segíteni, tájékozottabbá... Valamire rájött, amire korábban nem? Nem, azt láttuk, megtapasztaltuk, hogy a magyar társadalom alapjaiból hiányzik az a képesség, hogy ők ellenálljanak a Fidesz propagandájának, és ahhoz, hogy ezt a képességet kiépítse a társadalom, ahhoz nekünk onnantól kezdve kell, nem négy évenként kell eljutni a legkisebb én voltam az egyetlen miniszterelnök jelölt, akinek volt Erdélyel, illetve a határotú magyarokkal kapcsolatos programja, és Erdélyben kampányolt, vagy délvidéken akár kampányolt. Ennek ellenére 95%-uk a Fideszre szavazott. De hát né négy éve van az ellenzéknek két választás között, és most annak ellenére, hogy én éppen elmondtam, hogy nem, a, nem látom, hogy négy év múlva egy demokratikus választás lenne, ahol az ellenzék le tudja váltani a Fideszt, de azt mindenképpen szeretném, hogyha a fiatalokat, a vidéki embereket is elérve, őket építve, fiataloknak szabad egyetemet szervezve, rendszeresen mentve be vidékre, beszélgetve, valahogy eljutatva az igazságot, a híreket ezekhez az emberekhez, elkezdenénk felépíteni egy jobb, tisztességesebb, nyitottabb, szeretőbb magyar társadalmat, egy modernebb európai magyar társadalmat, Hogyha már a kormány nem teszi meg, akkor mi a saját PCS eszközeinkkel tegyük meg. Városvezetőként, egyesületi vezetőként, közszereplőként. Tehát próbálunk valami szebbet, jobbat alkotni. Nem látom, hogy választáson vagy a parlamentben le lehetne nézőzni Orbán Viktort, de a társadalmat el kell kezdeni segíteni, tájékozódni, nyitottabbá lenni. És hogyha valami pozitívumot még meg lehet fogalmazni, mert mondtam, hogy nagyon sok pozitívumot is elértünk április 3-a előtt a kampányban, most kivételes módon a Fidesz nem egy gyűlöletkampányjal nyerte, meg egy hazugságkampányal igen. De most nem a cigányok, a zsidók, a melegek, a migránsok ellen gyűlölködve nyert, bár megpróbálta, de nem ez volt a fő szempont. És ebben azt gondolom, hogy nekünk nagyon komoly érdemünk van, hogy meg tudtuk védeni azokat a közösségeket, akiket a Fidesz egyébként rendszeresen támad. Hogy most Majd egy... rájuk fognak találni, tehát ebben ne bizakodjon, hogy ez egy nem, tartós védelem. ez azt... azt... Tudomásul veszem, hogy az ön ideje lehet. véges, de azt értsen meg, hogy az ön képességgel, hogy Lukat tud beszélni az emberek hasába, az egyébként politikailag nem mindig érdem. Az nem, egy ső, úri... nem, is jó. nem is jó. Igen, Igen de ön mégis él ezzel, és ahogy ön egyébként megvédte fog polgármestere a maradjában, maradjunk már meg embernek, hello, maradjunk meg már embernek, emberek, eh, amikor a kéz Zoltán féle támadás és más támadások köz, eh, eh, kapcsán írt a Facebookon, abban van valami gyerekesen megmosolyogtató, van önben valami eh, szimpatikus naivitás, eh, amivel helyen tudott nyerni, és aminek a máza olyan mértékben repedezett meg az országosban, hogy én azt feltételeztem, hogy önben az egésszel kapcsolatos elszámolás saját magával és ezzel a félelővel kapcsolatban sokkal mélyebb, mint amit egyébként produkál. Ön, az a gyerek, aki most azt mondja, hogy nem sikerült, ez, akkor pártot alapítok. Én meg azt mondom nem, önnek... Nem, nem, nem, bocsánat, nem. Ez, ez logikai összefüggés nem így van. A pártalapítás az teljesen független. Megígértem, megcsináljuk, de régen ígértem meg, nem most százszor megígértem, meg fogjuk csinálni, mindenki nyugodjon meg. Semmi közel ahhoz, hogy nem sikerült. Én ezt értem, Lázár János nem teljesen önként vonult vissza erre a négy évre, de ennek a négy évnek megvolt az eredménye, vagy megvan az eredménye. Ez a négy év, vagy nem tudom mennyi, ez önnek is szükséges lenne ahhoz, hogy aztán mint Főnix madár föltámadjon. És ezt a négy évet egyelőre nem úgy tűnik, mint a meg akarná magának adni. Hát nézze, én kénytlen-keretlen is vissza fogok vonulni, mert már visszavonultam, nem ültem Nem valamit. vonult vissza, hát egyfolytában jelen van, egyfolytában sebeket kap és sebeket oszt. Igen, de ez nem az én önkéntes vállalásom, bocsánat. Egyrészt az az, az önkéntes vállalásom, hogyha meghívnak a kejfejlancsi műsorba, akkor eljövök. Ez az én önkéntes vállalásom. Köszönöm. Azt hogy, sebe, azt, hogy sebeket kapok, az nem az én önkéntes vállalásom, a de az önkéntes válaszának a következményei is. De, tehát a Direct 36 nem én írtam. E, igen, én is gondolkoztam rajta, hogy válaszoljak rá, vagy ne válaszoljak rá, de úgy döntöttem, hogy válaszolok. E, igen, lehet mondani. E, nem, én nekem nincs Félix Madár terven bevallom őszintén. E, nem is látom azt, De az, hogy a felesége értem. például az ágyban miben javítgatott bele, azt na, honnan tudja a Direct 36? Csak honnan, hogyha ön elmondta. Igen, azt én mondtam el nekik. Most nem a válaszra úgy értettem, hogy miután publikálták, azután reagáltam rá. Ott igen, ilyen meglehetősen... Nem tudom, rosszindulatú, akár micsoda. Tehát, hogy azt például a kézoltános beszélgetés, még október 17-én, hogy majd én és a feleségem bevezetjük a kampányt, ez egy szemeszedett hazugság. Hát nyilvánvalóan a szegény feleségemnek nem gondoltam, hogy ő lesz a kampánynak a vezetője, nem is volt az. Amikor azzal támadnak, hogy a feleségem kommentjei benne voltak a kormány programban, mint korrektúrák, arra válaszul mondtam el a Telexnek, hogy amikor este 10 órakor nekem már marhára nem volt kedvem semmivel törődni, akkor a feleségem még ráta a filmet, hogy itt van egy kérdés, itt van ez, még ezt nem csináltad, meg azt nem csináltad, meg még nem, nem javítottad ki a kormányprogramot. És valóban, miután egész nap kampányoltam, este 10 óra, akkor én nem kezdtem el a kormányprogramot javítani. De a feleségem igen, és ő megkérdezte mindig, hogy jó van ez így, nem jó van ez így, és az ő. Kézényei voltak, bármint, hogy a digitális anyagban, az ő korrektúráival szerepelt az, amit engem nyaggatott és kérdezett, hogy akkor ez jó, így maradhat nem maradhat, mire avítsuk igen, ő volt, aki gépelt, én pedig mondtam inkább azt mondom, hogy ebben olyan alantas, kicsinyes támadások voltak, komolyan nem az egész, az egész rettenetesen kistilő, és ennek a kistilőségnek a, kis kis a része az, ami most folyik. A pénzezésnél nincsen aljasabb, mert ez az, amit az emberek legjobban megértenek, hmm. és amivel a leginkább ki lehet az irítségüket váltani. Hát hát Hofi után látom, szabadon ugye a korrupció az, amiből engem kiadtak, a pénz ezt. is az, ami mindig másnálban és nem nálam. Könyörgöm, számoljon el ezzel a pénzzel, el és ne hagyja el. az, hogy na, hetekig húzódjon ez. Az a baj, hogy nem én számolok el, és sajnos hetekig fog húzódni, mert még mindig vannak, éppen tegnap a Szegedékos útkörrel jöttünk együtt, és nekik is van olyan számlájuk, ami még nincs elszámolva, nincs kifizetve. Hogy ők a saját zsebükből, mit tudom én, 30 ezer forintot fizetnek. De, de erre az... nincs egy határidő, amit egyébként tartani kell. Hát az, van határidő természetesen, ők azt mondják, hogy mit tudom én március, nem tudom mikor beküldték a könyvelésnek, és még mindig nincs kifizetve. Hát nyilván április három után még kevésbé hatékony az a csapat, amely addig a pénzügyi ügyeket intézte, és még lehet, hogy vannak ilyen kifizetetlen számlák. Én úgy tudom, hogy még 60 milliós is van benne. Tehát, hogy egyelőre nem az a kérdés, hogy marad egy. hogy mondjam, hogy hány százmillió millió marad ebből nem fog százmillió millió szerintem maradni, de hát majd meglátjuk, hanem az a kérdés, hogy még mindig jönnek számlák, amik nincsenek kifizetve, vagy lehet, hogy már ben vannak a számlák, de nem voltak még kifizetve. Tehát én azt kértem a, ettől a csapattól, akik a pénzügyeket csinálták, hogy ezt próbálják lezárni minél hamarabb. De én tudom, hogy ez hosszú idő, mert én a saját kampányaimmal mindig elszámoltam, mindig átláthatóan. Három ilyen elszámolás. Ebből is látszik, tetsz... hogy más hóldozős vagy. Nézd, én azt tudom mondani Égen. önnek, De hogy... hogy tél... Mindig hónapokba telik. Tehát az teljesen természetes, hogy ezek a számlák, ezek április 3-ig az ember dolgozik, kampányol és stb. Utána rendezi ezeket az administratív dolgokat, leadja az elszámolásokat, leadja a számlákat és stb. A dű minden másodlagos, ott kampányolni kell, dolgozni kell, haladni kell, utána biztos. És hát ráadásul azt sem mondom, hogy ugyanilyen kedvel dolgoznak azok az emberek április három után, akik addig dolgoztatták, tehát hogy biztos többen kiszállnak ilyenkor már a csapatból, akik addig fontos emberek voltak könyvelésben, elszámolásban, pénzügyekben. Tehát most egy kevesebb embernek kell kisebb lelkesedéssel még a ellapátolni a... A, ami itt maradt. Az utolsó szójogát természetesen önnek megtartva azt szeretném mondani, hogy én önben egy nagyon érdekes vándorpredikátort ismertem meg. Ön a klírushoz szeretne tartozni, egy vándorpredikátorból csak akkor lesz a klérus tagja, ha egyébként megváltozik. A klérus nem fog hozzá alkalmazkodni. Én csak ezzel a példabeszéddel tudok élni, fenntartva a tévedés maximális kockázatát. És lehet, hogy a vándorprédikátor nem is akar a klérus tagja lenni. Az elmúlt fél év nem ez bizonyította. Nem, én Orbán Viktor szerettem volna legyőzni. De Orbán Viktor a klérus tagja. Ja, hogy Orbán Viktor igen, de hogyha most én azt. Tehát akarok én pártpolitikus lenni, valójában nem. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarok nem pártpolitikus Nem Ön az egyház feje akar lenni, és vándor prédikátorként nem lesz az. É, még azt sem mondom, hogy, akar, vagy, én hogy Vagy akkor tisztatni. legyen egy olyan hatású vándorprédikátor, mint amilyet ismert a vallástörténet, és itt meg is állok, mert nem szeretnék olyan tollakkal lékeskedni, amire nem rendelkezik. Igen, nem, nem biztos, hogy a, a hasonlatot mindenki tudja követni. Maradjunk abban, hogy azt szeretném, hogy egy tisztességes, demokratikus, európai, fejlődő, gazdagodó De ez ost... a vándorprékit, ez, ez, tehát ez, e, e... Nem a mondat, ezek nem szavak. Bocsánat. Én mindent meg fogok tenni. Ha prédikálni kell, azt fogok csinálni, ha vezetni kell, azt fogok, ha miniszterelnök jelölt, akkor azt, ha szórólalkozni kell, szórólalkozni fogok. Ha szemetet szedünk a város határába, azt fogom csinálni. Tehát nekem nem egyéni ambícióim vannak, én nekem egy kollektív célom van, egy nagyon szép álmunk van arról, hogy milyen kell legyen Magyarország, és ehhez keressük az utakat. Április 3 után abban, hogy ezt egy demokratikus választáson pártok szövetsége majd eléri, pillanatilag nem hiszek, de attól még értelmes cselekvésnek. Tere van, foglalkoznunk a fiatalokkal, foglalkozzunk, Javaslat, hogyha a mi április 3 programunkat, az ellenzék, az Egységben Magyarországi Szövetség programját a Fidesz megcsinálná, megtapsolná őket. Nagyon szeretném. Jó, azt értse meg könnyen lehetséges, hogy a Direct 36 hetet havat összehordott, ráadásul egy zuhanyi csinált ebből a fél évből. De nagyon sokan azért tántorodnak el az ellenzéktől és a politikától ma, miközben nem állnak át a Fidesz pártjára, mert azt mondják, hogy ehhez ők nem szeretnék a saját személyüket társítani. Ezzel fogalmam sincs, hogy milyen mértékben van tisztában, és amilyen módon ön az elején nyert, akkor önhez ezek a képzett társítások egy tízes kállán egyesre se csatlakoztak. Ön nem összegyurcsányozva van, hanem összepolitikázva van. Az uh -huh. pedig, hogy ettől megszabaduljon és visszanyerje a régi ényét, amit közel sem ismertem annyira, mint ezt a mostanit, bár lehet, hogy azt jobban kellett volna ismernem, uh -huh. ahhoz valami olyasmit kell tanúsítania, ami nyilván Szóval más és több annál, mint amiről ez az óra szólt. Én mindent elkövettem, ennyi sikerült, sajnálom. Én, szerint, én gratulálok Jánosnak, és köszönöm a megkeresést. Még egyszer, én is, én is azt gondolom... Hogy Kicsit keresem... olyan, mint egy hajthatatlan gyerek, mint aki azt mondja, hogy de igen, ez, az, ez a bejárat, én meg azt mondom, hogy ez egy festett ajtó, ezzel soha nem fogsz bemenni. Igen, lehetséges, de én nem is, ezek az egy órának is talán a tanulság az, hogy... Nem a múlt, szerintem legalábbis nem annyira múlton kell rágódni. Megteszik ezt rengetegen. Én azt keresem ebben a helyzetben, hogy mi visz előre. Nem biztos, tehát most János próbált az én karrierem szempontjából megnézni. Mint oly sok a mások, én nem ebbe gondolkodok most. Nem látom azt, hogy itt akár egyénileg, akár kollektíven a hagyományos politikai eszközeivel le tudnánk váltani Orbán Viktort. Nem is ez a célom, éppen ebből adódóan. Nagyon sajnálom, hogy bárkinek csalódást, szomorúságot okoztam, sajnálom a hibáimat, mindig elmondom, hogy ezért a felelősséget. Azt szeretném természetesen, hogyha az a cél mindenki előtt tiszta lenne, meg az eredmények is, mert azért voltak eredményei ennek a négy évnek és ennek a fél éves kampánynak is. Ne csak a negatív maradjon meg az emberekben szeretném, hogyha azért az eredményeket is értékelnék. Itt rengeteg ember lelkesedése, reménye, munkája ott van, és ez önmagában is szerintem egy nagyon komoly érték volt az ellenzék számára. Én azt nem vitatva a hibákat akár bennem, akár a pártokban, bárkiben, de egy csodálatos munkát elvégeztek, rengeteg ember dolgozott benne, nekik nagyon hálás vagyok, az ő együttműködésük Magyarország egész történelmében példaértékű. Ennyi aktivista, ennyi Jó, Ezt a beszédet az Oscar átadásnál akkor szokták mondani, amikor valaki nyert. Mikor Uh, utolsó kérdés. A kommentárban rövidesen meg fog jelenni Szabó László írása, aki egyebek közt azt mondja, és ebben kapcsolatban kérem a véleményét, ez teljesen aktuális, kívül esik azon, amiről eddig beszéltünk, vagy nagyon is ennek a része. A következőket mondja Szabó László, a Magyar Teátrumi Társaság titkára, egyebek közt. A világ legjobb dolga magyarnak lenni. Ebből fakad, hogy azon kulturális programokat, vagy termékeket, ez idézőjelben, amelyek nem ennek a mondatnak az igazságát tartalmazzák, nem feladata támogatni a magyar államnak. Hogy az utóbbit egyébként akarja minősíteni, én ezt csak a teljes egészében akartam felolvasni, az az ön dolga, vagy ezt, hogy ez a kettő össze van kötve, vagy ön is úgy gondolja-e, hogy a világ legjobb dolga magyarnak lenni. Én nem ilyen szempontból ezt kicsit sovinisztának tartom, de persze biztos, hogy ez egy... Megint nem azt kell nézni, hogy szó szerint bele lehet-e kötni ebbe, hanem hogy mit akar ez éppen most alátámasztani vagy Ég. milyen érvelés részeként használták föl, tehát nem vitatkoznék én vele. Én azt gondolom, természetesen, hogyha messzire vezet, de talán a magyar, a magyar nemzetben óriási tartalékok vannak a jövőre nézve, a mostani gazdasági, kulturális, társadalmi eredményeink remélhetőleg nem tükrözik azt, amire a magyar nemzet hivatott. Köszönöm a rendelkezésre állást. Sok sikert az élet bármely területén. És viszont kívánom. Köszönöm szépen. Én nagyon fogok igyekezni. Viszont hallásra, viszont, látásra. viszont hallásra. látásra. Köszönöm szépen. Ez némileg cinikus íre a fedelet Márkizai Péterre. Hát ilyen beszélgetésből fognak viszonylag keveset hallani a közeljövőben, mármint ilyen terjedelemben, mert hogy holnap egyébként ilyen beszélgetés, már politikusokkal való beszélgetésből jut elegendő. Winter Montel Zsolt, Hajnal Miklós, Gyorgy Beretek és Kis Ambrus. 061-712-42, amíg csomagolok, addig szól, utána pedig Törö kukac gmail.com. Szerettem volna elkerülni, hogy a zuhanyradó folytatásos részeként jelenjen meg ez a kejfey hogy mi sikerült. Ez. 0171242 Hogy öregedjön. Jó jó szerintem már volt jó beszélgetésed, már kizalja, de azt nem tudom, hogy lehetett volna jobb. Szóval szerintem ez ez ilyen. És ez szerintem elég elkeserítő. Csak az 0 egy is te, néha megrújttam Te sem léptél könnyen Legyél régén, még Ne Mégre Egyre 6, régen, 10 Olyan nap vár Önökre, amelyet Örökbe Fogadhatnak majd éteg, Jó reggat Jó reggat Bocsánat, most miért kellett a Wintermant Tehát a karácsonyt akarja, elkészített Érszámom Tudja a választ, akkor miért kérdezik? Nyitott könyv, bárki előtt, tudtam választ a sorok között. Magyarország, Magyarul, Magyarul, Magyarul, Magyarul, Magyarul, Magyarul, Magyarul, a ilyen választára lennék kíváncsi. A válaszom maga a tény. Vitézi Dávidot is megkerestem, de a Budapest politika Lázár Jánoshoz, a faszik és Lázár Jánoshoz jelenik is voltak. A papu nyívik, de ha nem jössz rá, bárhatsz a sír. Talán azért, mert én itt a fővárosban élek, a főváros különös a szerepet kap a belül, hiszen volt olyan periódus, amikor 4-9-14-18-4 kerület is, 4 önkormányzat is jelen volt egy olyan műsorban, amely nem önkormányzati együttműködések révén jött létre. Csak egy rejtvény, Hosszú távon egyébként azt tudom mondani, hogy váltsák ki piaci elemekkel, vagy váltsam ki piaci elemekkel mindazt, ami a politikus beszélgetéseket illeti, és eljöhet még egy olyan Kejfejancsi, amely kizárólag politikán kívüli témákkal foglalkozik. Egy stábot fenntartani, egy apparátust fenntartani pénzből is kell, ennek következtében a politikához való közeledésnek, vagy a politikával való közlekedésnek, ez is az oka, hozzátéve, hogy a Vintervontes Zsoltal folytatott beszélgetés semmilyen anyagi vonzattal nem jár együtt, csak hogy a félhelyettéseket elkerüljön. Sikerült ezt itt ilyen hosszan pertraktálni a márkizai beszélgetés után, és a nyári struktúraváltás előtt, de ha valakinek ez az agymenése, akkor természetesen választ kap. Bárki más? Nulad egy 7ket először Magyarzág Magyarország Magyarróország Magyarzág Magyar Nulad egy 12 egyketű 1-712-42 Senki többet? Szomorú vagyok. És nem csak az április harmadikai eredmény alakulása miatt vagyok szomorúan, nem mindazon dolgok miatt, ami nem a kormány oldalon történt, történik, és történni fog ellenzéki oldalon, ha tetszik az országot, illetően ennek próbáltam hangot adni ebben a beszélgetésben, vagy legalábbis próbáltam keresni az okokat. Olyan mértékben találtam, milyen mértékben a beszélgető társam ezt lehetővé tette, meg hát a saját képességeim is befolyásoltak. A holnap-holnap után a közélet jegyében zajlik holnap Wintermantel Zsolt, Hajnal Miklós, György Benedek, és Kisambrus pénteken Filipov Gábor, Navrasi Tibor és Horváth Csaba lesznek a vendégeim. Hétfőn kedden szerdán nem tervezek, ilyen jellegű beszélgetéseket, hogy más becsúszik-e, fogalmam nincs. Szeretném a nyári programot felvezetni, és ennek megfelelően légkört teremteni, hogy aztán a hét második felében, vagy az utolsó két nap, csütörtökön és pénteken ismét előzönöljék az ilyen beszélgetések, mint amilyenek holnap és holnap után lesznek a kejfejancsit, amelyek nem idegenek tőle, de amelyeket megpróbálok háttérbe szorítani, és ennek az okáról ma Hét és fél nyolc között meglehetősen hosszan beszéltem, és próbálok még beszélni, hogyha önök igényt tartanak rá, illetve ha nem tartanak igényt rá, akkor is, mert a KFJ egy önmegnyilvánulás, vagy önmegvalósítás, vagy egyáltalán fákiás menet. De mindenképpen fákiás menet. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem a mai volt az utolsó, akkor holnap találkozunk, hat után, de még hét előtt a két időpont között. Fiala Kukat, gmail.com, is ne felejtsék! Önök egyebek között azért szeretnék, hogyha a Kejfej élő élőlebonyolítású műsor lenne, hogy abban önök be tudjanak kapcsolódni. Nem elég ezt a lehetőséget fenntartani, ezzel a lehetőséggel élni is kell. Higgyék el, sokkal kényelmesebb lenne ezt nem reggel 6:51 és 9 óra között. A lakásomtól oda-vissza több mint 30 kilométerre megvalósítani. Viszont hallásra, viszontlátásra.